Berges. vse sem izpolnil. Rekel sem v čudežnem vrnitvi, da bom še za svoje življenje. Da se bom drugih spoznati, zakaj hoče biti senca vedno, da živi svetlove. Da bom odkriral okina pred vsem štirimletnim časom in dal biti, kači in pomagal mravljanje grediti merišče da bom za vsako stvar našo vero zvesto, desedo in i ki na bično stene, da bom dodal vse svoje truti in skrito srčnost, da bom iskal sve života in iskal klub in sanje in bodo te živo očakal na sličnem vzhod in, in zahod da bom uskrivel za čisto svoje duše in svoje telesa, da bom pel, da bom ljokal, Vse se mi zgodim, kaj ne še skorim, zdaj, ko že kažem na snim, mi se potrebam počasem odpraviti na hmm. hmm da se rekli, tiste, ki ste že včeraj znali, tiste, ki ste jih ne no, govorili, da sem mali čuvaj, če sem rečeš na to znanje. Danes se bomo, če se bomo rekli, tudi vrhuncem, daleč da da in dolžni, tudi vaši brališki pogodbi o revijah. Prvi je, da se pravi, da so revijah, veliko in Na, uh, ...več takvar, um, da se razi s nami. In na koncu svoje izbirko na tašnjem ljubom ozlangi, kjer je štila prištitu. Kaj je tako z bom vse samo politično od kristikov? Sem mislila, da bi si lahko videli uh, malo dogačna predvila. Uh, vse od uh, kritikov bo predstavil uh, svoje branje. Potem pa sem mislila, da v bistvu, se politika lahko tako za vsakim kritikom. Mogoče, če se zgodi, da se zelo zgodni, ha, Marčino, kaj se je oprav zbro, da če zavijani, to si, ki vse, na ta način, da se lahko tako vzkoči, smo vključiti, bo še redno samo na ker mora biti Zato, um, um, totally yeah. <laughs> to zvek zakinčujemo, da ste najgasnejo na zvek posilu. Če za kritike, pričatujem, da bi v njej načini bolj različni. Mislim, da po pobavljamo več različnih kritikih v teh pesmiških zvirih, predvsem pa obligevamo dobre skrosi na ostali tisih, ki bo poezirao zgodaj za tolker je m, autor željeno mladu, zgodaj je še dobila brevnike na nagradu, ali zgodaj za tolker je njena in Lelika. U smislu bomo premedala, večer, se učino je nakrito tudi pesnik izključujejo tradicionalno življenje na letos na spektri je kot se sak tri je pesnik uh, 37, če se ne mutim. Premenujo je tudi 19, tam 19, 20, 19. Uh, tudi da njivovna zbirka v Drve iz, uh, se ne moram z njim učili, v organiziji, ampak ok. Uh, prvo, zbirka je relativno pozno, to bi v 50 letih, potem pa v 2014, oziroma člove, smo z zadnjima dvema, v stkuni, ima obiskost, da se razkupaj delikanski, kar je predstavljeno. Željamo, največe povedo, za kaj ste izbravati zbiliko razača, za ki je čim berdus z veselim dostop to tako in da pa nimo rad nas da se doginimo podal. Davam in v resnici ko sem to dobil pre malo rok sem jo na nek način iz se mi ne prikaže. Je to dovolj pokizati da je videne v uh, resnici potem je bila ta zbirka nekaj, če se mislim, prav, prav, vol, uh, na tem znovimoče malnem ravni, uh, nekaj, kar me je tako pitegneno in uh, je to pravzapravljalo, kaj prav, prav, sem razpravljal in bonus, ki sem da v tega podizijo, je, da potem, ko sem se sr prišel nekajno kvarje s tem, da bi prišel prej. Tudi da tisti, ki jo so bili posledica tega, da vidim, mogoče uh, so, uh, ne, ne tiskov, rekel, da mogoče s njim, že bi prišel to svojo eksplikacijo. Pri derve so... Jaz mi ne ciskal, ki da mi prišel v roke na pačne stvari. Um, vidim pa nasploh naši da so ena tako veliko tvojnosti. Um, na ene strani se mi zdi, da piše tu še ki se ne ima namirno ali ne, tudi opetno zelo univerzalistične. Uh, in laver je ena od takih zbirk. Uh, na drugi strani neke pesmi, ki je zelo vzpostavljena, je greveska spušnja. Uh, Moramo priznati, da pri teh drugih sem jel pogosto občutek, da so včasih repetitivne in da so preveč obsesivne na nekaj motiv teme osebinja um, uh, in je najvež to razlog, zakaj so se dogajali in pred nima hvala predtem. Um, kot rečeno, na neki način je Potem ta svet lahko služila kot nek, neko priložnost za neko ponovno branje celotnega BBC. Nažalost, um, zdi, zdi se mi, da pri Bejavi se lahko govorimo precej izrazito o, o, o teh dveh vrstih. En, ki je bolj univerzističen, ki je bolj metafizičen, um, ali pa jim je eno možno reječ. Po notranji bivaji, ki je in drugi, kot rečeno, tako imenovana, geologija. In to me ne čudi, da, um, da se tudi njegovi zadnji dveh zbirkih, ki so se če se da so bili na in da so tako: in lazar se odpravlja domov. To kaže, da se opet to dvojnost, neke uh, je eni strani nekaj ker jes tudi odnose da so taj nekaj velike ja. uh, uh, tako da težko um, govorim samo o ali na nek način ne bo in meže za našo da govorim tudi o tem nivu univerzit, ki je tako mojem najbolj tudi eksplikacija tega, nevrati in ove pozicije Pesnika Kera v enih pesmi, um, ki se imenuje Pesnik Kaj in ki je tukaj kar citiral en del njeno, um, vendar se Pesnik Kaj želi, da bi na njegova poezija klip samo spoštovana, da bi brali se mene prepoznanjo človeške vezanje prednote, pa nekaj petic naprej. Pesnik Gej se često sprašuje, ali morda njegove pesmi ne smrtvijo, kot naprimer priznajene nogodice tistim, ki ne razumejo gejovskih namirani stresnikov in stresnikov in se sicer konča uh, z nekim osmetnimi, z nekim uh, preziranih tistih, ki ne znajo gledati življenja naoznotraj. In je sveda primarno verja kot upor z operom in berzalivno za svako ceno, krati, Si ne morem kajti in ne bi rad čutil pravno in inherentnih teževnjo poezije, da je da je bila zravena. Pa se da je zravena za tistega branca, ki se je kot ste vi snemali, pesmi da je bil sposoben dvigniti nad svoje strašne, da je lahko imel se pravi prepoznati drugega na njihovih prakšnostih in se dvigniti na svoje navitne predsotke. Ne. Um, Berlin, poglavje je, da je nov novina, da se pridružuje, da se vseeno bolj premakne k neki te ambivalentni nezavednosti kot prej. Um, morda zato, ker se tudi odmakne od prejča, kar je zelo obsesivnega ukrepanja kože, na in telesa. Um, in to velja tudi že v teh kar plural. Uh, uh, kjer se z neko naščeročo frekvenci pojavljajo občutje samo temostakije, melankolije. To so občutje, ki so zaprave priberili, so prav, prav uh, rezervirane bolj za tiste druge zbirke, iz tega metafizično Ivanskega, kako tako jim rečemo, registrami. Um, zdaj se pa pojavljajo tudi zbir, kako je pripravljeno. In tam, kjer je bilo pred fizično hljepenje počutnosti kot način, kar mogoče lahko transcendira ko lahko preseže konkretno tu stoječe, vse bolj postaja neko sansko, fantazijsko hrpenenje po čutnosti kot način, kot, kot po neki nedosedivljiv glugi vsaj z časnega um, presegnenja mimljivosti. In izravenjenje čutnosti, po mojem mnenju, zelo postane nek kontrapunkt, s katerim je uh, vse bolj počepljena, greja, ampak tudi človekova nasploh, samota v čekanjem odhoda. In se mi v tej nostalgiji že razvijati kar v pluralnosti, da zdi, da je zelo podaljena neka primarna človeška okolчина in da je danes in da se uči, čeprav v bistvu <gulik> uh, no, in toliko bolj se mi pač ta intenzivno občutje samote in skrbi, kot se kaže v ZDA, ki se mi zdi, da je zelo, zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo tema zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo To sem logično nekako zahresujejo raznolikosti človekove konkretne mleskev, iz, izkušnjih, ker dejansko smrt najbrž je. Nekaj, začimer smo se si to dovoljne nakli. Predvsem, da te izvedi lada so odpravlja da se mi zdi ne mogoče spregledati sprememko, ki jo živi telo tudi v odnosu s so, tem sočasnih, ki so nekaj apropilarali. Uh, v Lazarju uh, tako lahko zasebimo uh, zelo pogosto nazaj, oziroma če se je refleksivni odnos do telesa recimo, če citiram, gdje sem nazvazlanih dozorov, uh, nekaj v dnev bom povedal, to torej telok je moj dom, moja ječa, moja bolnišnica, po moj grob. Telok sem ga dodal zelo osnove, volačine, spomina, Se bo razgorilo, voda in da so ti ziroma in kamen. Uh, še nekaj takih pesem, ki ne se, podobim, do teleca, ki se pravi, da in stopa do po gostu, da, nas spomnim, da se človek dotika da se človek dotika in do se človek dotika in da se človek dotika in se človek dotika in da se človek dotika in da se človek dotika da se in da se človek da pa hkrati ravno to bolj poredko, da se ne sprevržo v repetitivnost, ki me je občasno nekaj motla pri prejšnjih nivalih zbirkah. Uh, in zdi se mi da enako velja za motiv pesnjene, za motiv poezije, ki je prav tako po prejšnjih zbirkah, kaj dominantnih ših, tukaj tudi ostaja, se pa zareducira. Uh, Namensko vsega, namensko pisanja telesna, telesa dnevnega, nočnega, sanjskega življenja, stopa vse prisotna slupnja je se razreduje uh, izražena v smiru, to, ki bo bi uh, In ta odhod je pravzaprav na nekaj čim je bil ta svetopisnjski razel uh, v življenje. Meni je osebno, mislim, da sem to zbiral na nek način kot enž, ki sem jih izbral. Vseeno bral kot nek vrstni testament, kar so. Morda tudi zato, ker se mi zdi bolj premišljeno, bolj usledno sestavljeno od njegovih prejšnjih, kar se jim hoče reči, da ni bilo prejšnjih, da se sami to vrnemo, sestavljeno zelo premišljeno, da smo na neki peti minuti na lahko bi konceptualna glavirka, uh, ampak zdi se mi, da tu ni vseh tistih ki so lahko da lahko mora lahko tudi nekoteknih la prejšnjih zbirka, kot rečeno, obsesivnega ponavljanja motiva, uh, repetitivnost, kateri sklajnih ljudmira so in enjami, Ne zdi se mi, Ja se pravi, zdi se mi, da ni vnotraj neke tečne predavanje. Sam jezik se mi ti, da postane bolj sproščen, bolj naravn, pri ljedeb do težno se pravi posojoče jaz seveda še zmeraj ja se podložen um, na eni strani iz popolstva modernih vedno veže, uh, na tisti modernizem, ki je bil že tudi njihove pesmiških dvirkov pesmiški uh, opažam. Um, na drugi strani seveda še ostane notri, da je tudi ni značilen patos. Ne, ni ni, ni nekaj druge besede, da no, imamo za to, kar, kar manu nislih. Uh, za katerega se predstavljam, da je vsaj uh, delano najbolj posledice negovega stika uh, v letensko mereš, kot um, se pa ta patos tukaj izogne nekaterim kreatirano, mogoče samo naivno romantiziranih izolentizijo lasta, naivnih, ki so glede, da ne se kaj imeli v prejšnjih izgledov, uh, prisotne. Um, mogoče, vi kar sklenko, zopravo, skratka, tisto, kar Semi pri sem temi, ki je zareziti uh, vrednega, tisto obradče, ki je izpravila, da je ta emocionalna nabaj, ki me je pa Mogoče, ne to bi še povedali, da je to mozdi, da je zelo panteistično, to je zdaj prišlo, da niso se to prije včeraj uh, skrani spomljali, am skoraj univerke, a se mi zdi prav jes te pri Belgijo se so ali Ko smo na za to, da se vse da lahko Jaz sem se več, tudi šele, zelo Spraševala, če ne bi bil boljši, ali pa zdaj enako primeren naslov te izbire, Lazar se vračamo, bolj kot Lazar, se odpravljamo. Um, V končni vazi se to vračanje pojavlja tudi v, v novih drugih pismih, ko imamo pisem tisti, ki se počasi rače dobro, pa odrejemo, um, mislim, pa odrejemo o venitiv v vsakih stvoreh. Uh, sem se, kar menjaš, da za res, da je to predstavljeno Ali je v počini godinega pač oposla, to pa, pa znaš, uh, torej predvsem tem, ne telesne, ne teleksistence, visične, celoriziozne porodice. Meni je več, kot to mi bolj v glopu sa hajim nekoslavljenim testamentom. A je ta zadnja knjiga bolj, mislim, a je res to bolj prečiščeno, ne? A je res to bolj emocionalna načina, ko si prav, ti pravi spisno. Mislim, kako si ti to doživljeno, ker pač poznaš, tudi prejšnjih dnev. Ker on je nekaj, da ljubil v psov. Moj ta golečina, telizna, ta osamljenost, se po moj ne bi več, je, Še ko sem iz 90-ih izgleda, kot eto testamen, kar se ne je naprečil. se hm. <totipra> težko dogodi na to vprašanje, na to, da moje mm, spoznavanje šlo v obrachno smer. Tako <totipra> da je to ta zbiška, ki ste, s katera sem se vrčil mm. uh, nazaj. da um, ja, je takšen. Um, Doskušan pač to možnost, da ta občutek ravninskega spaja, sem se pobratil mm -hmm. uh, um, No, ampak ja, možem čutiti, je takšen. Ja, tudi sem nekaj, Ja, ja, Ja, mogoče seveda tudi prevajo. In namrej mislim, prevajo Luisa Srgudo. je, da Vrejim tukaj sicer za homoseksualnega presnika, ampak ni to, to bestvena izsušlja, no? ampak ne bi seveda deleno, ampak s svojih stranicih pa njemu neka taka samota, tudi nekonec tako svočen je z okupanih merem. Vse je draba presnike in malo nam podmah, kako se bomočeva ta prašača. Ne vem, če se vam zdi, da je verjetno ki predvijeva to izkušnost s srbom. Če pravi je, je tako skušna? Če pravi delam, bolj skušna. Skozim no. Prosim, preku. če bolj artikulirate vprašanje, od vrste do vrste, da bo prišlo da da je da lepo izslušal, ker se tudi v Torej, vprašanje je, koliko je Njegovo prevejavsko prevej izglušnjo pomagalo njemu pri Njegovi življenjski izglušnjo oziroma pri čiščevanjem njeno skozi povezijo. Ste prav povedala? Ne? ne, ne čisto. Prekrat povrsto. Mislim, težko rečem, kaj pač so peste tega bestika, ki je ga v eno ne poznam. Ne? Uh, tako da težko rečem, koliko je ta konkretna izkušnja mhm. uh, Naberja, da se da dozono. Tisto, kjer se ne močnost, kjer je se v tem to je vem, kako so konkretne izključne, ker ne poznam tega, Hvala, bo kakšna drobna distinkcija, kaj je tukaj začalena. Uh, to tu je pesmiška knjiga obračenih ja, o, opiški, o v viščji, odločevanju v opozemstosti, odpovedu v življenju, ki se je zdelo in razmično. V pesmi Moj svet se je hodost zožil, trebera. A zdaj se mi zdi svet, kot da je bil naša vrlina, brez prvotne celovitosti, kot da je svet samem jeng, strčen v svojem središču. Tisto, kar se da odlaga do doba, doba celosti, je doba, v celosti, dopolnjenosti, v večnosti in tako znano, da je veliko odvisnosti od gledišča. Od tega, kolikšen pomen literarni sovijek prepisuje tistemu, kar zaznava kot svoje telo. Koliko se od njega dvigne ali van pade. Odpravljanje domov in je tudi detektiranje propadejočega telesa usihanja funkcij, modrenje sebe, kot drugega, včasih kot znotraj, drugič z distanca. Najbrž se to najbolj poleči deli te poezije. Legat, ki nadovajajo vsakega. Posebno mesto pripada poezije, meni noči in ne noči. V pesmi napišem drž, a ne morem z njim pokasiti Prteramo. Slutim požal v svoji glavi, napišem drž, da bi pogasil ogen, ki lahko v trenutku spremenim uprpev to jadovo samoto, a ne morem z njim pogasiti ognja, zato nevarno nakrtuje. A zdi se, da se razmislek Po pomenu pesmenja v lastnem življenju ne tudi na motivu vračanja domov. Pesmi, kaj sem izgubil tistega večera, tematizira nas danih hrde pesmi kot ustav po nekaj, kar se ga je na tem svetu pomisleno polestila, kot prostor največje razprtosti in skrajne radljivost citiram, čurne pokrajine, iz katerih se ne znam da In se mi zdi, da je pri Berglisu odpravljanje domov, tudi iztopanje in izdesnjanje. Uh, Ali bi kaj mi tudi pesmi ki so na da tudi pesmi da, vesmenje, zvrša, da posvečala A bi lahko, oziroma, ampak vidite povezavo uh, v poslednjih, pa se odtransformirati ta mogoče bolj očutni del na politike, ki je tudi čega premenjal. v smislu keotični, delama tudi tedesni na je tako razločen, tako da je tako kot da ni in se na tudi v tvi stvari. A bi se tako pogovarjam o tem, da se Jaz, na primer, da je še vedno prisotna kljub uh, temu, da se on, recimo, poslavlja. Uh, vsaj malo nekega vitalizma, ki v erotičnem smislu ne znamo, da je kapitalizem, ki v prvem in v enerotičnem se mi zdi, da se v tej zbirki pretvara ta enerotičen smisel potem, še predvsem, v poezijo. Da se odpira. Nekaj čista ljubezen, je bila prej vezana na konkretne ljudi, zdaj v končni zadnji uri, ki jih največje samo te poezije. Seveda, če se ne slišite, kot se jih vseeno. kar je v tem zbirku, poezija zelo v središču, od nas do lastnega pisma ja zelo v središču. Čeprav je to bilo še prej, ampak prej sem je tisto. Z vidika je to tako, ko da se, se oba dva ta faraona, to je kot ura, pa potem v Ljubeku se odpravljata in zelo prepletala. To v zadnjih zbirkah pa res vidimo dva, skaj da dva ločena svetala. Ti dve zbirki sta zelo različni. Sprašujem se, v bistvu, če se povezujeta mogoče tudi na rani, uh, tematike in posvetovanja. Tematika obesmjevanja se v njih stilu smer, se odpravlja do da mm -hmm. no, če kažem, In, Ne? Marčeno, kako, kako je Vse ja. imeni se imeli, ki ga ima, da ne ima. vase, ampak no. na. Ker ne Se to vse, tako da... malo Akustično je, tako tako testaze, tako, da prihiše besede v te temi te te te te, te. in prihiše pomočke Potem sem še enkrat povdaril, da sem rezen priznožal iz nekratke. Jaz sem pa zdaj pravzaprav poščasni razmišljala o tem v spolem bistvu v začetku v vprašanju, ki si ga nastavila namrčela v zvezi z nasovem te straške Eto, bom začela mogoče s tem in no, s tem, kar si me glede mohla po glavi, čeprav sem poslušala sebe, da mi se. <gledanje> uh, Lajka no, uh, za kaj vračamo? No, je dobro, ena varianta uh, interpretacije je ta, da je pravzapravno slova neka uredniška običitev. To, to, ne znamo, to je pravzumenele uh, uh, mogoče uh, in da mogoče pesnik uh, dejansko ni, ni imel nič uh, s tem. Uh, če pa razmišljam uh, recimo na ta način, da je tudi naslov na nek način pomensko, vsebinsko uh, komponiran v zbirko, ne, nekaj čedev zbirke, pa bi rekla, da je mogoče odpravljanje, tukaj se beseda, ki na nek način še nekako, ki, ki peska še drži v svetu, ki ga v bistvu še, še ne, ne spusti v, v, v, v, v, v njo stranski oziroma v nek dom, odkoder smo prišli. In to odpravljanje se mi zdi, da ravno vključuje, ampak mogoče a, a, nekako nakazuje na ta vitalizem, ki si ga omenila. Namreč veliko krat, recimo, sem si tukaj izpisala, čeprav sama tudi uh, opisujem to poezijo kot poezijo slovesa, kar smo pač že večkrat slišali, ampak recimo izpisala sem si verze, Vrnil sem se, da bi znova prisluškoval utripanju sveta in občudoval njegove preprosteste stvari edino resnično bogatstvo ljudi. Uh, torej ta uh, metafora utripanja sveta se pojavi potem v zbirki uh, večkrat uh, in uh, peski se na nek način uh, odmakna od nekih velikih uh, dogodkov, od, ne od nekega univerzalizma se mi zdi tukaj v, v to drobnost, uh, za katero se pa v bistvu drži, za neke kruške, pač neke, neke svoje uh, vsakdanjosti. In, in to je v bistvu tisto, kar ga pravzaprav analizuje še na ta svet in ga ne pusti še na onega. Zdaj, mislim, poskus interpretacije, bom rekla, tega naslova. Um, Drugače seveda um, gre za uh, temu umiljivosti uh, zavedenja človekove končnosti, uh, ki se nekako približuje. Um, in jo uh, pesnik uh, Suti, Čuti, svet se oži pravi v eni izmed pesmijev. In ravno v tem smislu ko sem Marcevo spraševal, kje se pravzaprav povezuje s koškom, ker namreč jaz sem se pač uh, tem, v tej tematiki mjenjivosti in človekove končnosti ne pač uh, pri košku spomnila potem na bergesa, ko sem pač se kaseja grava kot koška, Um, se mi zdi ravno, ravno, ravno v tej neki, uh, neki sprijaznenosti, da ta konec pride in da ni treba delati drame iz tega. V, v tem smislu. Ne vem pa, uh, se pa je meni pravzaprav zgodilo uh, ravno obratno pod tebi. Mene so koškove peski, kot sem rekla uh, včera, pač emocionalno uh, dobile na, na verzih med tem, ko so ne berli, Ne glede na to, da se strinjam s tabom s svojim argumentom, da gre za neko zelo intimno, neposredno bolečino, veliko res bolj neposredno, kot je to izraženo pri košku, se pa v bistvu v to bolečino nisem mogla to uživeti, kot recimo nek košto univerzalizem v drugi strani, ki se pri košku izraža boč je tudi bolj neki taki harmonični univerzalni formi, ne? In, in tudi potegniti pesmi pač na neko mogoče vzvišeno raven, na neko ne, ne vem. Jaz mislim, da je tudi nekaj povezano s formom. Mislim, da, da, da, je, da se tukaj verjetno razlikuje ta tematika, je ista forma pa narekuje, pač verjetno drugačna branje, oziroma drugačno distanco vzpostavlja, kako rečem, do tej izkušnje. Um, vem, to, je, to je v bistvu tudi malo vprašanje, zdajte, kaj si misliš o tem. Um, zdaj spet namreč uh, robim neke okružke, ker veliko tega, kar si se jaz zapisala, smo pravzaprav povedali. Um, je pa res, da, da pa se je meni zdelo to, kar si ti rekel, da, da pravzaprav ni to prisotno v tej uh, ta zadnji zbirki, um, da ne ponavlja toliko, da ni toliko repositive. Uh, Mene se pa zdi, da, da gre v bistvu dosti krat za variacije v na isto temo in da se mi zdi, da bi recimo tudi, ne vem, z desetimi pesmi manj ta zbirka pač čisto uh, funkcionirala oziroma preživela, um, tako da, da se mi zdi, uh, da se mi zdiva, eno pesmo bo če če lahko tako uh, uh, rečem, ker ne prinašajo nekega novega, pa ne odpirajo nekega novega horizonta, ali pa nekega novega zornega kota. Um, ja, um, poleg tega se mi zdijo, da pa po drugi strani, uh, tudi če gre za neko izbornno primarno pristop bolečino, Se pa dosti pesniški subjekt tudi odmakne na neko tako neko božansko pozicijo, ki je meni mogoče malo znotna, um, kjer pač on nekako je vsem odpustil, ne, uh, vse je v redu, on odhaja, uh, ampak se je z vsem vsem je, mislim, dal odpustek in, in je nekako opravl sebe. Vem, jaz sem ga tako pač... Uh, Um, Čutila in to me je mogoče nekako ta na ne nek način ta čistotisko, splošno, da je <laughs> um, ja. ne no, to, to je mogoče to, da se, se pravi, da na hitro skenira tekst, da se ne bi ponavljala. Ne? Me pa ki no, se tebi zdi ta razlika? No? Če lahko pa je ki se tebi zdi ta obistvena razlika? Veš, med koškom pa, pa, pa sem, se mi zdi, da že to pa smo včeraj slišali o ta prvi, da mogoče... da Se da je razlika v tem, kar sem to polško, a ne? Uh, tako školijski se mi zdi, če jaz mi dijal, da ne čist distancirano, vse bistveno bolj distanciran uh, od ok, so svoje. In, in, in jaz sam tako pogotendim to, to, to glavno. Zdaj, ne toliko, mislim, se to je tudi formalna načinost. Ampak ne toliko na nekih formih o formalnem form, principu, kot na nekem načinu, ki jaz ima resim na enak način, kot pač ima v principič porada formo, skosisto na tem na, na tem nivoju, koliko um, silbirski subjekt, oz. govorec, koliko, koliko je prezenten noten v samih tekstov. Tako je. Do načina, da se imela še malo pomenila o tej repetitivnosti se mi da vasta, uh, <ljujem> se že čon prisetajo. da, tudi, da se s, s tem pitanjem, rekod so so so priznan, so jesnik, ki bi tudi sam lahko Tu morda uh, me pa preprosto niso uh, niso pa tistega praga, kot recimo z spetpom s te druge, ali ne vampiri, kjer pa me je ta rektivna zelo zelo zelo no. priporočila. Okay. Uh, Tanja, mogoče se mnoho svešem. Mogoče bi da se malo bolj konkretno opredeviš te izberke v smislu a te pesmi samo preživijo, ali bi jih ti priporočila, ono zabranja, ali pa se bom pomočiti v vizu, ali bom Ali ta zgera je dobra, ali ta zgera je da tvojega zgera. <laughs> jaz mislim, da temu čido bi komu kaj odsvetovala in imam, ne? <laughs> uh, ja, jaz mislim, mislim mene mogoče, uh, nekoliko sam, zaradi tega ker sem se pravzaprav, se se prav, dobro enkrat se spomnim, pred uh, leti sem morala narediti eno to kratko predstavitev za uh, uh, žvuklo, ena od berbe sovih zbirk in sem nikoli uspolnil kartere, kaj jih bo so podrela. Po drugi strani pa sem se zdaj pravzaprav prvič bom rekli toliko intenzivno, ko sem prepirala to zbirko, ukvarjala z njegovko etiko. In se mi zdi, da sem ga vrjetno po kribici spregledala, mislim, oziroma, pač preprosto uh, me po tisti zbirki ni govoril, da bi me tok intrigiral, da bi šla pač brati še druge zbirke, je pa res, da sem poskušala pa prebirati, uh, mislim, sem si potem sposobna še rekla, nekaj starih pesmiških zbir. pa zelo težko najti nastop v to poezijo. Ne morem pa reči, da je ta poezija uh, slaba in nebodljiva in nezabratna, ampak pač enostavno uh, tukaj Zagovarjam uh, za, za tem svojim emocionalnim stopom, nevno um, to, kar se pač v bistvu, kakor ne vem, ljubidva čutiva, recimo, bega se pa toška, ne. Mislim, nime nagovorila, ne. Vsečajno, ja, da jaz putiš, mi še ne, za tano, oziroma za kod okoljno. Zdaj smo v bistvu že v tej fazi, ko bi bilo super, da se razumname dobate. Hvala se pozna. Česmen bi vseeno uh, izrazila presedničanje uh, nad tem, uh, da je bila v čelu zbirka Lazar se odpravljamo uh, tako zelo, veliko biliše, uh, kot recimo Pincetičega zbirka. K uh, pravi uh, rekel je, da ga ta tema in glibosti, da ga je predvrnila, ampak te tema na nadmenjivljivosti je zelo vevikal v Vincevičevi poeziji, s tem, da imamo seveda zelo različno tesemsko kormo. Tudi drugačen način stopanja v bravčevo zavest. Pri Vinceviču se vse dogaja skozi podobe, kvadratne elipsne zgodbe, ampak to vstopanje je zelo, zelo močno. Medtem, ko da tu ta univerzalizam, v katerem, ko mene recimo pustima in dotaknem. Druga, druga stvar, ki bi jo rekla, in me je resnice pa je bila izjava, da se uporablja večkrat tisto formulo. Nisem hotel tega reči. sem pač rečemo, da uporabljam zelo formalnih knjig, ki jih sami. To, kar smo včeraj govorili, da imate resnice, se kot formalni, je res pravno, to to, to smo hoteli. Ja, jaz sem imela samo eh, komentar oziroma na asociacijo, ko je v mi je zgodilo podobno, eh, ko sem o komu govorila Simoni o eh, zbirki in Perkesovi, sem uporabila ta naslov Lazar se vrača Zato, ker je to v bistvu moj daktilski ritem. Je ja, pa daktilski ritem tudi, in to se navizuje mogoče na to, kako ste vsi trebali, V uh, govorim še ta borbeni uh, ritem življenja, ki gre naprej, ki gre naprej, ki gre naprej, uh, veliko tako uh, zelo pač, močno ritmični formi s tem, da, ko ti daš na mesto vrača od, pravijo, daš naprej in od, ki izrazito zlomi uh, ta tok uh, življenja, ki jo vrne naprej, Uh, jaz pač vidim to v pač, tem smisku, s topičnoj interpretaciji, uh, da je mogoče refresija od pravna. Če so je da je, tukaj čutim pohlicano malo lako Zato je tukaj ušla noter, ne da je govorila, da je Uh, nekaj naziv, ki se zelo dobro poznamo in veste, da jaz ne razmejujem med notrnjim in zumnim svetom in bom spregovorila o zelo intimni izkušenju. In zakaj menim, da je ta pisnička zbirka v oteleženju in treba imeti jajce, da se s svojo lastno bolečino temu odpre ali Uh, tudi najprej majom stopnja na to, da se mi ta pesnična zbirka zdi iščiščena pesem, ki je on vse skozi v svojih prejšnjih knjivah iskal. Tukaj si prejtili neboli med vrsticami pomena, prislavniti o to, ko je, jaz močno življenjsko izkušnjo, kot je imel tudi on, uh, vse po svojo razredo, ko je moja stara mati gominirana. Jaz sem bila edina vnukenja, ki se mi odpravlja k njej na pogled, zato ker od njede se zavedam dejstva, da smo ni duše, ki prihajamo na znenju. In Berges zelo piše o tem, ne, prišel sem, tudi opazoval, da ni ti si imela nekaj, kar bi je za besedo kot prisotnost, ne? da se še držite leze, ne, ne, hkrati duše, In ko rečeš, se odpravljajo domov in tukaj še vedno eno upanje, da še boš doživel vjutrišnjih dan, ne glede bolečino. bolečina, gre pa za tako močno bolečino, ki jo jaz zaznavam v tej pesmiški zbirki, ki dušo in duha, torej govorca, izvanja iz teleza. Ne? To doživajo. In ta svetopisemska metafora vlaza Moje oče in jaz v skupno zgodbole in ko je moja mati stara umirala, ko jaz nisem hodila k neje, sem okoliko šeste ure zjutraj se zbudila s sanjimi, da iz čiste deline vstajate dva lazerne. Uh, Nekar sem poklicala da želim priti domov in mi je oči povedala, da je stara mati vmes s mojimi sanjimi vstopom v glumnosti in prihodim domov umarja. In zano me je bil njegov umetnost, da se je In če ti dve jim se globoko zahvaljujem, niso v bistvu za vse, ki jih je napisal, ampak ni na nek način in hkrati še obstajajo v ključih, za... hkrati zraven. Možeš samo še to interpretacija tega je dobro Da ga je mogoče, pa znam da še ni čist pripravljeno. Tačno. Pa ne, ne to, mislim, da, da se boli, ja, ampak da ga je stran. Mogoče da ga je še stran, je to, da se ti rekla da je čist sprijazen, da je onorkalna, to. Ampak da še nekupaj čist it, ne. Da še ne bi šel. Ne bi šel, ja. ja. Ja, da, da bi šlo ostalo malo. In potem, si ti omenila to upazovanje v te pesmi, upazovanje tih stvari, ne, veš, ko zreš tukaj v svet, so še stvari, se še splača obstati v trenutku in gledati jo. Uh, in potem, ko pravzaprav se nekako prebiješ skozi to poličino, te, te preproste stvari se dan, v prijemavke življenja. Na ta način sem jaz zbirku Jaz pa sem jo ja tu se kot kot da odnos do od transcendence. In zdaj, glede na to, v kakšnem odnosu je je potem ta razlika, ki se stalno postavlja v tej kenguruji. Ali v neki vednosti na eni strani da odhaja v nekaj drugega in zelo nizkega pričista je pričalo na drugi strani pa ta pogled na odhod kot do prezmina Valentin in se mi zdi, da to veluje skozi vsak kniga in daje nekaj nek poseben poseben značenje. Um jaz sem se Pa si na naprej, ker te Ja se tišno Jaz se zapisim na to, kar je Ovočka uh, povedala in na to izprašanje slova za odpravljanje v Ovočkih postavov motiv um, ja, um, ki je ki je, tega pisma Obljenje od smrti in vrnitev, na dan, vrnitev nazaj v življenju. Tudi um, prvi del se ukvarja z vrnitvjo. Um, prva pesem je, da naslov vrnitev, in mi sem se vrnil, da bi obrkoval smrt. Uh, in zdaj sem na drugi strani pesmi. Tudi ta motiv ognjene ptice, ki se pojavlja vse spozit vrfok, um, prvi del nosi naslov ognjena ptica in potem tem dani pogreh ptice, um, ampak gro za ptico. Um, in se mi zdi, da močno predličo vzpomeni o tem Feniksa, uh, ki prav tako umre, se samo se žge in se potem znova rodi. Um, vrne v življenju, mislim, da tukaj na slobi, um, igrajo pomembno vlogo in zato tudi mislim, ne bi se toliko striml, oziroma vsaj osegno ne bi bilo prijatel toliko kot testament, ampak bolj kot lirski subjekt, na nekaj poziciji vmes, ki, ki, ki se je že svečo smrti in se morda vrni do nekaj še ni nekaj ne? na smrt. Ja. In ne bi rekel, da nastopar iz vzvišnjega položaja, ampak bolj morda kot nek privilegiranj obazovalec, ki, ki nad no, potem skonča. Mislim, da je ena pesem, ki, ki se meni mi zdi ključ med tema vrnitvjo in odpravljanje v domov. Med dvema, tudi če ni bilo vogoče, je mrzla pohajena, zdaj na 60-ih, ki je zelo preproma, kako lahko ampak. Um, piše, bolečina je res, kaj te zbudi strah in neupakost. In misliš, kako jutranji jutranjem mraku hitro rešiti, ki reši proti urgenci, a mrtevc ni mrtev. Prinesemo belo oblačilo in bela duha. V račni sobi struniš v prazni in gledaš mrtveca, ki ni mrtel. Zdi si ti, da si ki bebi daleč od vsega in da se zgodba tvojega življenja lahko konča v nekaj sekundah. Potem za hip stopiš drugi breg. In ljudje v se še naprej govorijo za tvoj zorec življenja. A ti poznaš svoje geslo. V roki držiš ključ od nekega drugega kraljestva. In potem zaključna hitica. Zostrpno roko napišeš pavljen, a nekaj nevidna roka ti zbliše geslo in ozamej ključ. Mislim, da tukaj potem tudi kako on upisnuje svet za, za, za, za nekoto odistanci, kako no nasploh um, povedi, kaj te pesni so ljudjeke ima neko odistanco do telesa in do, do čutnega sveta. Mislim, da to izhaja iz te njegove izkušnje, smrtjo in vrniti od nje. In tudi mislim, da je to pravzaprav nek pečat, ki prevejva to vesničko zbrko in osebno se to ne zdi repetitivno, ampak um, um, mislim, da je to zelo izčiščen, naraven, veliko vrčelo vesnički jezik, um, ki se zbogaj lepo kot zelo tako. Jaz bi parte še nekaj dole. Lige, jaz vseh odpišem tvoje besede, tvoje doživlje, tukaj presem Uh, jaz pa nisem še nikoli prebrala pesničke zbirke, namak, tako sem grazerja prebrala. Vrala sem, mimo. Obračena sem se, strini, ne vem, kako bi verite pesničke zbirke, ampak je uh, treba imati kot kamenjo, kot muzeičko in da Tukaj ga sem prebrala. Nisem je pravno, ampak sem je prebrala. Meni Ali je to samo še nekaj, kar je? Jaz vem, mogoče, če sem malo briskovratni, malo ampak ti je kar povednica, mi zingemo. Jaz ga lahko tako razumem, zakaj mi vračamo. Vračamo v neki večni literarni mytologiji, ki je v veliki meri pomeni, da se jim je po nekem velikem porazu, to so lahko Zdaj, tako naprej. Odpravljanje je. Pa za ta se buje taj zraz neko vločitev ne. subjekta, da se bo odpravil domov. zelo lahko, je strah, da ne bi zapustil še tega, je, ampak se pa vendar vloči samo. In strah na drugi strah je vsi To je zelo Ja, sej, ja, na, je, na, valga, ampak. Eh, in to nekajče način te vzvenil strada iz z, z, z to zvogo, ki jo poznamo. Ki niso bili tam neki zelen, ampak je obojen ali kako je bilo, če je bilo je pa preko Kristusa. Ne? Lazar, in je bilo čez križ je bilo, ali je bilo čez in kako je bilo, je Se vse je naročil, da ste pa vajno, do vrtega, to sem všel eh, vzad. Zdaj, kaj nam vsega kreva še je dala, da to na koncu pro. se zelo ampak tudi njegojimi kresnejšimi kjer tega in to zelo tekstov. Za njega je on smrti ni se samo samomorati takega, ampak za njega je on smrti, neka osnovna sida, poleg seksualne, vseh živih ljudi, ki žive biti je nazaj, v mirovali. Dobre svi da dobro. In to tudi skozi tekst. da si mesto za približno 20 minuti. 3 minute pa pa pomeni masno pet. Da, tako. Še je euh končalo pravo o teh težavah. z nami je euh bila Patricio Vidica, karantitivni, ravni godotkov in trenutimo tvoj vremena besedo uh, Tani, Trupič, s tudi tudi medlenki, uh, ki da zadaj tako Zakaj smo vas to, me je nagovorila. Potem, mislim, lahko pa zakaj, <laughs> zakaj me je nagovorila. Uh, mislim, jaz mislim, da, da je zakaj me je nagovorila, pravzaprav, v uh, tem novem tekstu, ki je, mislim, ni, ni daljši, potem ni notaži, za katero smo se, pač, v kateri smo se dogovarjali, bi pa kar najraje prebrala, če dovoljiš Maja, zaradi tega, ker smo rekli, da bi imeli malo več časa za debato, pa da se ne bi ponavljala, kot bi bila čim bolj komunična in mogoče to najražje. No? Um, Torej, natanko deset let, kot se je že omenila, je po zadnji pesmiški zbirki Petri Polnoči čubotni poželenje, je torej leta 2014 šla zbirka plast za plastijo oziroma plast za plastijo, kot sugerira branje nasloga. Če se spomnimo avtorične zgodovine, je njena poezija, predvsem s prvimi tremi zbirkami, Luhla iz leta 94, Čuzdola iz leta 95 in Svina iz leta 99, neposredno, iskreno, celo, zelo kruto, predvsem pa neurejeno in da je zelo krvavo zarezala v javnost s krikom nekega kar Vedno to kot mladostniškega upora ter bolečino gibanja v končnosti. Prav zagodovo poželenje, iz leta 2004 pa se pesnič in pol miri. Neposredna provokacija in egocentričnost izrekanja se je umakneta mirnemu, refleksivnemu in predvsem večglasnemu verzu, ki bolj, kot se zdi, ostaje nasledi večini tem, ki jih pesnica odpira že od prvenca dalje, kot so časnost, stupnost ali moški in ženski princip. Spremeni se predvsem način izrekanja. Zrevejši življenjski in pesniški pogled se osredotoči na vprašanje po istovetnosti subjekta, glede na prej, zdaj, pozdneje, na katerega se v življenja ne nehno nalagajo plasti izkušenj in odnosov, s katerimi po eni strani raste, po drugi pa izgublja to svojo pristnost in primarnost. Pri vpraševanju bistva in položaja subjekta v svetu in onkraj njega, predstavlja sršt pričuloče zbirke, ki naravno na nek način nadaljuje in nadgrajuje eh, začrteno pesniško pot. Eh, zdaj pa, če se sprehodim in tukaj, bom, eh, tukaj sem si se v bistvu eh, nekako eh, zastavila približno, tako kot si je zastavila Lidija eh, včeraj z Barbalino zbirko, En tak prelet eh, teh, bo šestih razdelkov, šestih, eh, eh, šestih odstran plasti in pasti, eh, tako da bom zdaj kar od enega do drugega in eh, pač povzela te svoje misli. Torej, kresniška zbirka ima uh, na nek način zelo premišljeno zgrado, sestavljeno je torej šestih razdelkov, ki postopoma odpirajo, in zastirajo vasti gibni. Um, in v prvem razdelku uh, včasih noč ostane še globoko vdofoldan, uh, kot se imenuje, vstopamo v nočno na pokraju. Prvi ves, prve pesmi, marsi, marsa, mrtu, mrta, pravi. Spet so na sama ekstenzija v druge oblike ditev. Srečamo se torej s prvim vlupljenjem, ki se dogaja po noči, v drugi razsežnosti. Spet citiram. Veliko izhodov je, ki čez dan niso vidni. Pod mrtvaškim krtom te pokrajine leži druga in pod posmrtno masko te utripa še ena. Noč predstavlja membrano, skozi katero vstopamo v oban optični pogled avtoritete noči, kot pravi pesnica, ker se v podobi amiganske biti razpira neznamo. Pogosto nepremični, strni, s tem pa nekoliko obrožniloči in pogled je v tem razdelku ena ključnih metafor. V naslednjem, z naslovom Govorice za posebne priložnosti, Ponovno naletimo na impelj, ki ni iz tega sveta. Tukaj pesnica prevzema podobe živali, kot so kubilica žaba ali limba, ki v svoji preobleki spet odstirajo nov pogled in novo biti, Toda ta nova ontologija svojimi nasproti, kot se izrazi pesnica, ne le razširja zavest, temveč tudi, destabilizira subjekt in deluje kot vdor obnožujočega tujega. Občimer je obramna strategija in na nek način nek, neka nova plast, nek nov obovek da se delaš kot da so zbolj takšen, kot so. Ob koncu zdjelka pesnica odpira še en diskurs pod Matkovaj, namreč uh, razsegnost časa, v kateri kot tri angel, resonirajo, kot sem že omenila, v uvodu, Uh, in kot uh, pesnica to zelo slikovito uh, napiše, že bolj, zdaj in uh, še nej. Skratka vse te tri razsežnosti časa. Uh, naslednji razdelek temna snov se odpira v novo tematiko. Tematik predubezni, ki ne nehno preha prehaja od metafiziko do fizično, erotično in obratno. In se izteha v spoznanje izvirne samosti citiram, Tako se pač dajemo dol, urežen na obstoječih stvarih, včasih, in podvržen smrti in krivdi, najgorej in med elementarno, samo v ljubezni. Ljubezen je tukaj pač zapisana z veliko, kot nek, neko univerzalno, tako neko univerzalno um, Naslednji razdelek je bližine, pa je resne, uh, ali metastaze, ki jih uh, odpirajo. Uh, mihajajo v psikopartije tvojine in vprašanje odnosne ter trenja pospolnje. Tako v splošnjo kot v zelo intimnem, osebnem smislu. Uh, in uh, to trenje v bistvu odstirajo in pogladljajo. Um, na to se pesnica spet potopiva se, pretehtava svojo položaj v svetu in preigrava stanje nad biti in ne biti v binarnem sistemu med ena in nič, ki jim bo že omenjeno in ponovno razgaljeno spoznanje samosti. V zadnjem skropu, predliževanje malinem, pa se nam pesnica obže v prejših od odskrtih vlasti kaže tudi kot mati. Recimo, tukaj mislim, predvsem na pesem Hvostja. Mesto nekakšnega povzetka pa uh, zaseda ta zadnji dve pesmi in sicer dvoživljenje in približevanja. Uh, tukaj okozorim samo na prvo, torej na pesem dvoživljenja, uh, ker uh, v prvi osebi množine pesmice dokončno v temenju, oziroma poimenuje naš, naš kolektivni položaj v svetu. Citiram. Nekakšne doživke smo včasih zumej, nakopnem, včasih po ukrenu svoja notrenja močvilja in zaključujem, nekakšne doživke smo, brez glavi, sleporiti antarbonizem. Zdaj pa, če iz tega, ne vem, naredim nek zaključek, recimo neko, neko sodbo potegnem iz tega pogoda po vseh teh šestih, šestih razdelkih, Skratka, že v prvi pesmi, pesnica povedno, sodila me svojega pesniškega kozmosa. Spet so noči sama in kot se je že omenila ta res v druge oblike biti. Ker lahko si mar kaj, ko se ti gosta tema zavleče v srce. V srce. Tema in fanaotični pogled, avtoritete noči, sta osnovni danes te poezije, ki na prvi pogled, eh, morda nekoliko zmotna, eh, ne s pomočjo teh demonskih reprodukcij, ki neko eh, dokončno, bom rekla, temačnost in breziskotnost. V resnici pa gre v bistvu za neko močno krajno, v kateri končno spregledamo svojimi poglobljenimi, drugačnimi, slovenskimi, morda celo tistimi pravimi uh, očmi, ki uvidijo, da prostor igre ni le binarno, igralno okolje in da smo zlepljeni oboje stransko na zemljo in nebo. Pesniški subjekt, predvsem naravni pesmi, ki ima binarnost in ni čas, ki se je iz daljice kače spremenil v prožnico, kot beremo ven pesmi, a se mora med nič in vse, med je in ni v soočiti in sprijazniti z edinima možnima stanjama, ena nič, biti ali ne biti, steči tkivo, letargična, ne snov. Tako se znajdem v Srednji imperija, torej, kot sem že rekla, ki ni iz tega sveta, a bondale, ne mi bogev biti bolj naš, sej vodi k najbrojim v sebi. Torej uh, gre za, uh, spet citiram, tektonika tvoje zavesti prenika plasti biti. In za trenutek uh, ti je skozi vso to plastenje dano videti v žarečo sredico. Ta pot je sicer res samotna, kot sem že omenila, a brezpobojno živa in tuzemska. Poezijo znake Petra Polmančič določajo trije nekoč združeni svetovi, misel, srce, spor, ki naj stremijo k v ponovno združitvi, samo zato, da bi se lahko spet učili. Na horizontu zavedanje izborne in končne samosti, ki je tudi ljubezenska bližina, ne mimo žitem, več učuje. Citiram, Tisto noč si postaja za nekaj stopinj bliže, še bolj samo. Tisto noč si postaja za nekaj stopinj bližine, še bolj samo, še bolj njegovo. Čeprav tesnost je umirjena subjekta, ki samo tako spremlja uh, uh, ki samo tako spremlja vrste, ne glede na to, kaj sem jim jaz tikovala. Čeprav treza, senomirane so subjekta, ki samoto sprene vase kot nenošljivi del vlastne biti, preigravate občutek tragičnosti, se pesnica ne izrodira in od pove tanzuna, ki, če uporabljamo arsenal avtoričenih podob, prodira skozi mestoma pod tok počasne reke, mestoma pod Brzica in ne vzadnjih V refleksiji izunajnjega odnosa med moškim in žestom, žensko se poezija Petre Poljančič dotika žensko-moškega principa, najbolj eksplicitno upesmjenega v pesmi Hip Hip, ki pa pesnico zanima spet predvsem z ondološkega velika. Pesniška zbirka Plaster plastijo oziroma Plaster plast za, plast za plastijo ne preproducira zamek, pač prišejo in noče biti všečna. Gre za poezijo, pri svoji avtentični mitski pokrajnic pomočjo nezamemljive, ponekod ritmično, bizharmonične, pesniške govorice do zadnje lukvine razgali jaz, pa naj bo ta jaz, ženski, moški, živalski ali anorganski, ki se ga po drugi strani nikoli do konca ne spozna, temveč že vedno znova eh, sam sebi in ljudi ne skavlja vasti. Zato sem jo prav, zapravo zbrala, mi pa še Um, eno stvar. Namreč, um, sicer je bo zvenelo malce banalno, uh, ampak uh, dejansko se ne, ponavadno neukvarjamo, pač tri, zbog pri pesniških kritikah, ne vem, s vizualnem podobo pesniških zbir. Pa se mi zdi, da je že uh, uh, včeraj, uh, recimo smo govorili o uh, rizpah ki o slikah, ki so, o ki so bile vključene v Barbarino fesiško zbirko. Uh, in tukaj imamo zdaj eno tako tudi slikovno primerjavo bom rekla, uh, namreč uh, tukaj v petrini zbirki najdemo reprodu jakšetove reprodukcije. Um, in se mi zdi, da če primerjam uh, obe vizualni področji, pesniških zbirk, uh, je pri bar Barbarini, mislim, se mi zdi, da ti uh, uh, barbarin vizualni del, uh, se ne odziva toliko, oziroma ni povezan z vsebino barbarine zbirke, ampak deluje kot nek dodatek, kot pač dva umetnika, ki sta predstavljena v skupni knjigi. Med tem, ko pes, pesniška zbirka od Petre, pa ravno s temi slikami deluje pravzaprav celost, na nek način so, so tudi slike zelo spretno zbrane in so komponirane v, v samo vsebino Petrine poezije. In še to mislim, da, da se mi zdi prav Prav ver, to ni uh, nekaka, nekakšna kritiška uh, oznaka, ampak pesniška zbirka se mi vidi lepa, lepa kot izdelek, lepa kot knjiga. Uh, in, uh, na tem mestu se mi vidi pomembno to povdariti, no? ker, ker uh, tudi ne se ne v teh nekih oblikovalskih minimalizmih, ker recimo jaz svoj težko tudi berem v tem pesmi, ampak je to absolutno knjiga, ki jo pač rad človek vzajem v roku nam odpre tudi iz tega vizualnega uh, dedika. Vem, lahko moče skrnili tako na način, ali ne recimo, pomenilo si to in bi mi dobili misli, sem tako, prav razumel, tako na, na Sponovno, Ne, ne aha, ja ne mislim da sem da je visokla tiste tis recimo prejšnje pesniške zbirke izdane pred leti 2004. Um, So so mislim, da ne vem, kdo bo tebe krat pač, uh, svoje branje nekako ali uh, uh, ne, ne, kaj uh, ne, so se mi v uh, na v tem smislu, da so producirale, da so producirale, ne vem, za svojo leksiko, za tem, da so bile krvave, da, da, da, da so v ne. Tukaj se pa na nek način ta pesnač, ki so del, umiri, ampak da s spristnosti v tem smislu. Pač enostavno ni toliko provokativen revolucionaren, ampak se začne uh, ta pesnica ukvarjati z, z nekimi drugimi vidiki življenja, pač s neko to antropogijo, uh, ki je mogoče v teh prvi smih v tem vzpredu. A v tem smislu? Če se pogovarjamo o tem, da se vidimo, da se največ kot uporabljajo medilnika zrela, ki se zrela vsava, kot izrečen, res pa je, da je tehnika za vlada, ki začela obravljati. Se to, kar si zdaj povedala, pozna na samom jeziku v je premerjadi z zgodnični zgodnikami in če se pozna, kakšen vsečen? Zelo Ja, sve poznam. če pa čisto konkretno vprašaš, ne vem, uh, kaj vem, da bi zdaj recimo lahko oddajala neke konkretno primeri, iz krečnih mislim, se ne spomnim to, oziroma nimam to v glavi, pač uh, uh, vseeno, uh, ne, da bi zdaj konkretno lahko, ne. Uh, ja, ja seveda se se pozna, mislim, pozna se bistvo nekih nek preskokov na kako najrečem, da mogoče no. um, tudi ker ni spodajša no. sem čist v smislu tudi in kam, bi je v bistvu. da bi kar dodajem en, eno tlas za vsaj eni filozofski. Ja, ja, to, ja. Na, na, ali boš, več, to je to preveč, ali ti je to preveč, je točno To Jaz mislim, da sem se prač za to zbirko, sem se v bistvu dejansko srečevala tako, kot je, mogoče glav pa spet uh, interpretiram, pač neko svoje obranje bila napisana, ne, placer, kestjo, tako postopoma se mi je v bistvu odstiral ta pesniški svet, ne, se je v bistvu ta pesniški subjekt lupo, ne, um, ne vem, sej, uh, se zavedam, da vrš čas pač uh, uporabljam metafore, ne, ampak mislim, da je to najbližje v bistvu kar lahko, mislim, ne, ne znam v bistvu, Lahko ne vem, kako da ne gledam tega, no kako ne rečem. Mislim, moč, no, ja. da je to možen. Da naj lažje pišemo na strani 84, kot je Pikaš. del, recimo, plaž, če je prostor, ne rabijo, to je ta čudna ptica, anomalija, tvoja angel, podzemlja, tudi kupiš vrnjake. Mhm. Torej recimo animalna anonija, tvoj smo da prekram, da je psihopatija, ne, tvoj Ja, prašu, a, ja, je to se a, a je to dokaz zrelosti drugi v drugih jezikah v tej zvirki? Kaj mislim, ne vem, če je to povezano z zrelostjo jezikam? ja se mi, mislim v zdel sem mi izbirke eh, mislim ta zbirka pa že pač, ta iz leta 2004 se mislite za recimo kot pač tiste pred, Se sepravno tiste so mogoče bolj povezani z neko eh, tako neposredno eh, provokacijo in verjetno se tukaj seveda ne, na na čist na, na ravni jezika na sem tem kar se citira poznami se s do, do neke mere ampak neč bi bilo tu za Zrezljivo ne, ne. Ja. Ja, je tudi nekaj življenjskega izkustva, zelo je bilo. Potem smo šli drugje. se mi, je, teh pesmih, ne, se <tus> Kaj, da je zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo se zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo Nesmo da bi Ja, ja sam, da sem težko razovno, da sem podobna struktura, da sem podobna struktura, da sem Ja. je da Ja, sem težko svojega Tudi sam sem, to Vstopal je zelo uh, po vrsti, se pravi, včasih po samiznih ciklih. Um, zdaj, če, če, če poskušam nekako strniti to svoje odstopanje, dejansko uh, sem v sami zgor, skozi celoten svet. To je ki je meni osebno tako dobrodel, pravi, ki najbolj um, Moja stopna točka nekako. Je bila neka asociacija, ki se mi je zgodila uh, na nek način, zelo značilen pesmi, in ima zelo zelo zelo simboliko, ki uh, na plavuti in motiv morske redeča kot rečeno, da je neurejen, da je simbolno. Zdaj, petdeset celkov porabo, v prvi pesmi dveh mesecih uradi, motiv vode in lov, ampak to je ne, to, kar sem rekel, je bilansko bolj neka asociacija, skratno motiv niravni teh podobnosti v letu v resnici razne mogoče pri te prvi pesmi v njih. Se mi da videm, da je najdejni ravni te pesmi iz prvega razdelka mogoče na nek podoben način, samo da pač vodo domneščajo zlasti noč in namenasti elementi, ki jih je že kaj je omenjena. Um, in to idejo, ki prevladuje v tem prvem razbirku, vse pa seveda na takrat in drugačen način politicirano prenašamo razljevanje zbirke, uh, jaz osebno verem predvsem, kot eno uh, razstavljanje oziroma rasplasnenje nekaj teksne uh, identitete. Uh, zato sem izjizil um, značen tudi kontrast z dneva in noči. Ker se mi zdi, da imamo po noči neko razstavljeno, razdobljeno, da in počet se bo požel, tako jaz spodajem, da tam ki sam na sebi žre. Ta skrat je neko identiteto, ne, lahko bi rekli dnevno, tudi imam, pač neko tiksno identiteto ja. Za. Noč, Potem, ostane postane neko področje razsrediščenosti, nekaj, kar moj branje dviguje čovječje, po čem pač fizično in psihično identifikacijo. In to razkrojiščenost, da lahko delamo na enem, podobno kot pri eni od morda pa vendar, da gre za nekaj več, za nekaj primarnega, neizrazljivega, da se najbolj strinjajo s tistim, kar je vse če sem pravilno razumel v Sojnikovo spremno veselo, ker sem ne samo hitro preskrimiral, uh, da bi v tem lahko vidi pa tako drugosti in temom drugega. Um, to se mi zdi posebej, recimo temu verjetno, zaradi drugega cikla, kjer uh, to uh, vlogo drugega, lahko tudi nezareknjeno, Zamene živali, ki so tudi umenjali k ptnjemu, je bilo težko razumeti za nami, da so bile spoznane drugače, ne toliko kot oporučene. Um, res je značilno, za je večina teh pesmi. Um, žival na nek način po notranji strani, celo je živalske, zasnovi, uh, po notranjim. Za te živalske vrstnosti lahko razumemo tudi kot neko subverzijo človeškega, ampak da je nekaj pisma, prav, tudi obratna strategija, kjer na nek način uh, subjekt, kot človek, izstopi iz sebe. Uh, in um, se mi zdi, da je to mogoče brati nekaj kino, kot nekaj aktivnosti, kot iz sebe, kot izstop iz sebe, zato uh, da bi se potem ponovno. Tisto, kar je zelo trajno, in živijo samo uh, vase. Um, zdaj, ta motiv, zelo ta tema, razglasljivo se potem nadaljuje po ostalih ciklih, uh, zelo izrazit, zelo izrazitesli, zelo izrazitesli, zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo Uh, Tako da so se še eh, tukaj pojavljali neki na nek način, čeprav to precej drugače kot neki vrsti živali, kot se da so se neki ljudje s kjer je bilo ptice, ali tam tudi kjer je na odlični način, mogoče so bile, najmanj prepečile, ki so jim oči zdele najmanj polivalentne in da se mi je ta prednos teme razstavljanja oz. razpadnja zdel um, nekako očinkovitejši tam, kjer se mi je zdel direktnejši, kjer je bil uh, res neposredno prenesen na ljubedenski odnos uh, in, je, in, in, in, in je pride do neke metaforične pojenačite razpadanje oz. razdare v nekem odnosu. In je na razpadanju nekega človekovega, nekdanjega, kotusični, tudi sedanjega jaza, in se, seveda, da zato tudi vezen odnos, in jaz, jih vse rekažemo na neki svoje časovni določenosti, nekje v nekem uh, stanju, ki je bilo moguće. Možno, da jih okay. um, Mogoče bi se za trenutek posvetila tem v drugem modelu, mislim, da v tem ljubeznskim pesmi, jih um, jaz sem malo leč podivalen kot nekakaj ljubeznskih podočet se mi zdi, da funkcionirajo... Ne, zdemam, mislim, uh, uh, kako pesmi, kaj se je zgodilo? ki se konča v bolj, vvezan bolj za me in za te, je rekel naj nekaj za njemo, nekaj za njemo srce in še nekatere. Uh, malo počujem, da se nekateri pesmi začnejo in iztečajo, tako da bi bilo možno, da zadnjih štih pesmi ne bi bilo, ker se mi zdijo mogoče ti uh, še iskaj preveč. Uh, v tem smislu se mi zdi, da nekateri pesmi Um, Nih je A mogoče s narediti ili gledeni da pa je Ja, s tem, da mislim, uh, tisto, tisto, kar, nemu, ki, naravno, so odvoje, kar menil, ne moče, uh, ne Tako, ki se, trenutne Ne bom rekli pekme, ampak ne mene in tega, da gre vznišče izprost, ne ne. Uh, tudi mogoče sem je izgledal uh, kamotivika preveč ponavljajoča, ne bomoče, ne je, mogoče, manjamo, nekako, da se to nenekno pojavlja. Uh, in nekaj podobnega z ne, njim upanavljanjem tudi v temotivikim muči, uh, ampak ja, čutek je ja, nekako. Hvala, da bi se počutili. Vlast za vlastijo nagovarja iz izmedljenja, perja branje in je rekla močna v predoznavanju in najanju vizstva poezije, nedavlj v različevanju v svetem in mestni. Petr Kolinjič upesnjuje način prestopanja najavi, odgrinjenja in razgrinjenja plasti zavednega in nezavednega, njihovega seciranja, mnogotera obraza noči, med katere stopa nezaščitana goda, a v polnem zavedanju, da se bo vrnila nazaj močnejša in secirjena. Ali kot se piše v pesmi Luzga, vidim šive, ki držijo skupaj v oceani, da se ne razlije pamet, rečeš. To je poezija močnih, sugestivnih vodov, ki razpira področje obročje videnega in vedenega, vabi okraj barnega in ustavljenega v raziskovanje časnosti in večnosti. Preblija ustavljene predstave prostora, In vzpostavlja zdaj, ki zahteva od človeka zgradno odgovornost in pisarnost. Pesmica od znotraj, iz izkustva, iz zaceljene moči, vzpostavljena v ustvarjalnem aktu, detektira stanja, ki se prekrivajo z dognanjem nevroznanosti in je v tem čudovitem živa. Citiram: Srce je žaba. Skoči v mlako, in globoko v žene korenine, oživči vodo, da te tam pogleda in ti veš, da tudi ona ne. Odpira prostor avtonomega mišljenja in samozavesti, krati pa zapolnuje tisto mestov v slovenski poeziji, ki je dano redki izbrancem. Prostor novega, presežnega, ki potegne za seboj novo vrtnotanje in drugačno merjenje. Zdočaj eno vprašanje na dosadi z arhivov večeri, sem podjela vašem kritiku uh, Petine <coughs> zbirke Sina, hmm. uh, kjer zelo mnogo organizacije, ki jo so zajistali, kako je zihkrat, vero kot svojnosti, ki jo je in nekaj te zbirki, nekako. Kaj se ne zelo, se je to zbedio s so te zbirki, ajo gašna, ajo stotni? Ne, pa te zbirki, Zelo, zelo res, za da je treba na nek način tudi za prehajanje zavesti, iz človeške, živahenke, ribarske, vnovodne kravate, Ta i je neka posebna sposobnost prestopanja sveta in sprejemah je drugega, tako, na primer, ko gre za te živalska hodove. V teh primerih gre včasih zažel za neko pravo korespondenco zavesti. Če pa zdaj, mogoče vse nosešam nazaj v mene prve, Se mi zdi, da je bil takrat, takrat postopek na nek način obraten. Zavest je bila bolj razpuščena, ker se je šlaje v različne smeri. Tukaj pa zdaj vse bolj, in tudi v zadnjih nekaj to se tudi zgoščuje. Na šisto je zikomirani, kot je bila tajna na začetku omenjena, pa so bile v prvi zbirkah tudi tako slengovske Z jezikom je delala nekaj drugega, kot pa res Se mi pa zdijo prve in tri zbirke še vedno pogleda Tanja nazaj zelo, zelo je zelo posebna in zelo življa. Nekaj nekaj popoločnega. Zastinjam, ja posledaj nekaj polnja vljuga. je tudi da je danes je je se I tako, ki so se danes predstavljene, se jim seveda zaplavljujem, pričom za čas, ki so ga investirali v danje, ki je daneset čas, ki pomembna prednota vsemnoga, ki manjuje, kako uh, Hani pač, izbrala pesniško z bolj povlasni izdiri, ki je podstudi, uh, in Marčelotov, ki sta pač uh, za novo pojuzilce, uh, robi ravni morala uparjati, zato ker pač takšen koncept, Samo da skočim. Mogoče ne veste vsi, en, ampak mislim, da so popolnoma vsi trije imeli to pesniško zbirko na svoje izbire. Torej Tako mislim, da je bilo na, na, ne, je. Samo s teplom. Okay. <laughs> uh, torej, uh, mislim, da ste da se vsi trije dotaknili. Uh, noči, ki je res izmed osrednjih uh, tofusov uh, moje polazije, ker uh, če me ste vsi tudi ugotovili uh, da noč ne pomeni nekaj uh, teme, neče uh, sa nekaj črne ruknje, ampak je noč pri meni čas, torej uh, ne čas hibernacije, ampak nek uh, aktiven čas, uh, ko se iz vsakodnevne zelo banalne budnosti, predbudimo v neko drugo budnost in v tej budnosti je možno malce kaj. Vsi pač živimo, naša telesa živijo eno življenje, med ko naše misli, naše sanje, kako se to živijo. drugo življenje, lahko je to primer pom zelo povezano. Simona ti se prelega, rekel, da tega Ne mi očuješ? Ne, tukaj, se pa pa je težkovala. Rečina vedno dridnega strese. In meni jazno, da te no mi vlijemo in me je duša večna. Mm -hmm. Jaz te imam likokrat težave, torej izglediti to, kar vem, mm -hmm. torej to, kar prihaja meni od razume, s tem, kar, kar sem, kar se mi zdi, da sem in noče pa tisti čas, Ko se lahko od tega živahuta, ko nas vse oddaja, in ki pogosto pripisuje kar se dogaja v naši ekstravaganosti, tako torej, to da se lahko od tega končno izklopim, da končno, se te pošasti, ki naseljujejo, ta naš svet, nimajo moči, da vidijo k meni, da, da se res lahko ukvarjam s tem, kaj me resnično zadevanj. Uh, namreč skupaj z nemčnim filozofom Petrom Zvoder-Vivkom v časa ugotavljam, da slika našega sveta, torej naš svetovni nazor, pravzaprav vedno izhaja iz druge roke, torej uh, vse bolj redko je naša slika sveta vsevica neke globoke refleksije in samorefleksije, ampak je pač postrezovane s pomočjo različnih medijev, ki nas pripričati, da nas te stvari, ki nam njih sedirajo, tudi presnici zadevajo, zadevajo in tako. Zelo težko v tem, Uh, ko smo toliko rečih krati, o tem smo že uh, dobrili, uh, Barbara je da smo vse čas uh, presiljeni uh, vse dvoriti in pridestovati na vseh frontah uh, ozudljenja, torej, ko smo toliko rečih krati, ko smo toliko informacij, uh, krati uh, vse težje pridemo sami sebi, uh, ta bedočasa nas uh, odaljuje, torej, ne od drugega, pa tisti prostor, tista sesijnost, kjer pa sem vse še sposobna vrniti k sebi. In kjer se seveda odvija neka drugačna resničnost, to se je dan z istem trenutnim fokusom, se mi zdi te zadnje pesniška zbirka, torej vprašanje resničnosti, torej kaj kaj Kaj je resnično? Je resnično je to, kar se nam dogaja v tem sredanjem življenju. Sama menim, da to je tisto, kar se nam zgodi naravni jezika, misli, san. da je to enako resnično, kot pa to, kar se nam dogaja na tak konvencionalno resničen način v tem konvencionalno resničnem svetu. Torej, nadalje da je Tanja omenila izolarno podobo zbirke. Vseh dan se seveda srečujemo z ogromno podobami, tudi tukaj, tukaj oprav mas pač slike, podobe in podobe, kot so te tukaj, nas nas ne pritegnejo, nas ne, pritegne, ne povlečejo not, naš pogled postaja na površini, nič se nam zgodi, nam ne zgodi, pogledamo vremo naprej in to je to. Potem ko po, iz svetovih uh, Marka Rebešeta, ki so pač uh, vključeni v to zbirko, se mi pa zmeraj zgodi prav to, da, da, da obotavljam, da se njegove skike uh, rezultat ne nekega trenutnega utrinka, ampak rezultat nekega zelo, zelo dolgega procesa. Zato se v te slike rada in redno vrača. Danes smo se ukvarjali s tem izrazno tudi, kot ker odpraviti se pomeni um, iti zmeni na neko tero pomeni, da greš nekam na neko področje, ki, ki ga ne poznaš in, in te zanima in te intrigira. Te, in te torej, njegove, se to se rada odpravljam in tudi to, ko rada ostajam v njih. In prav zato sem zaželjela, se da se moje pesmi na nek način družijo z njegovimi slikami. Seveda pa poezija ni nekoli ne potrebuje, kar karšne Prebrave. To razumem kot neko uh, zgodbo, ki glede enko taj Potem uh, se seveda tudi za to mojo uh, mladostniško uh, poezijo. Uh, torej, te pesmi uh, so seveda nastajale. Najprve pesniške so nastajale. So iz poezije, ki je nastala v srednječnosti času, na, na, na času študija. Torej, to je ko si kot mlad človek, vržen v tak brutalen in nemoralen svet, kjer se svedla, dan za dnem ukšijo tvoji ideali in se namiraš s tem soočiti, ker prepoznavaš, da je vse na tem svetu, vse na tem svetu ima svojo ceno, celo vrednosti kot so obvez, ljubezen, celo eno, kar svojo ceno in seveda je logični rezultat tega poezija, ki je en sam repetiven izbrug uh, čustev in uh, nestrinjanja uh, takšnim svetom, tudi pričine skozi zmanjom, ta svojega pravega bistva uh, v takšnem svetu uh, pravzaprav ne boš mogel živeti in da se temu svetu nekako moraš uh, prilagoditi. Samo se se, torej, da se prostituti, da te e, kolonizira, in da torej se sprijazniti na nek način s položajem. Sredi treba vse čas poskušati, in da je tovršni, kot da je vse se pa a, najteže sprijazniti s tem, da si se sprijaznil. Potem si Maja pomenila, ko smo se pobavarjali s Tanjo, mislim, da si celjala na to filozofsko izraz naslove, ki ga v nam porozi kar nekaj in se ga pravzaprav zavestno odrepan, ampak dejstvo je, da se deliko časa preživela z, z filozofi in z filozofskimi izdeli in enostavno se ta diskurz zelo proboko Vate. zdi se mi, da se tega zavedali in da je tudi tega od časoma naj, kot je bilo pred leti, ko je recimo ta čas od začetka študija bilo premanjšilo kot je pa zdaj. In ja se strenjam, je na nekaterih mestih je to odveč, kde se da bo povedati tudi na drugačen način. Potem pri Marčeluto, Uh, mi je bila zanimiva, da mi je bil zanimiv izraz, ki je uporabljal, um, da, uh, da gre, po torej, mojem pogledu, za razprostrivanje fiksne identitete. Uh, namreč prav to, torej vprašanje identitete, jaz lahko čuvaj uporabljam izraz isto in je nekaj, kar me že z dve časa uh, zanima da že problematizirala v prejšnji lezniški tvirti, da razbrih če takšnega, kot fiksna identiteta, sproh obsvaja. Zdi se mi, da odrema se, kaj, kako se naša identiteta, naša izpovetnost v času spreminja, kako drugih ob nas vpliva, na našo uh, istovetnost in seveda, uh, kaj se zgodi z uh, istovetnostjo uh, drugega, ko pač jaz zavodam uh, določene reči. Uh, seveda smo vsi na nek način uh, polnih teh dilem. Vsakaj od nas je sedlova in tema, dobro in zlo, ali kot bi rekel, niče odgorila in na drugo uh, v enem. In, uh, vprašanje, torej, ali bi zavirati neko ali drugo, ali uh, pot izmere vprašanje neke odločitve. Sveda pa pridejo najboljše spozi tisti, ki se pa s temi dilemami istoh ne ukvarjajo. Žal pa se tisti, ki smo občutljivi na te stvari, nas to zelo prizadevali in se pač uh, uh, odraža v naši poeziji, ker poezija je način, uh, na katerega mi razmišljamo oziroma jaz razmišljam. Mm. Maja ti si omenila tudi, da dojemač te zadnje veđe za ki se pojavljajo v nekaterih pesmi, tudi križajski. Nekaj podoben oziroma čist enako, se je izradila tudi Maja Vidmar na srečanju pesnice pesnicam. Na srečanju, ki ga pripravila Barbara Porun, ki sem razmišljala potem tem in tudi še enkrat potem prebrala zbirko, pač skozi to optiko, skozi to uh, misel, uh, ampak zdi se mi, da uh, ti zadnji verzi niso, niso nekako vzetek tega, kar zapišem recimo v izsubivčju pesmi, uh, ampak so bolj uh, pristop na, na neko uh, drugo rebenje, rebe ne zdaj, da rekla, globije, ampak se uh, ne upam. Uh, potem smo pa vmej tudi uh, ironijo in uh, cinizem in uh, se di me, da je Lidija uh, uh, ugotovila, da se ta cinizem uh, in ironični postopki, ki se jih predsa uporabljala v prvi treh pesniških zbirkah, potem umaknajo in tudi sama vidim pravzaprav to kot pomemben prelom pri mojem pisanu in ta prelom se je zgodil nekako pred desetimi leti. Takrat sem nekako dojela da, da se je treba umakniti iz tega Ego tri pa ustranja na sebi, tudi iz tega, da eh, lahko ego tri pa prve osebe, z, zato so dve zbirki, ki se eh, pač pojavljajo, besedila, ki so napisane kot eh, tretji osebi. Eh, Namreč ugotavljam, da je prav to ena izmed, eh, torej ta ego trip ustranja na sebi, ki ustranja na zasebnih pogojih da je to ena iz najpomembnejših uh, preprek, ki nam onemogoča pristno in pošteno komunikacijo z drugimi. Uh, gre za to, da komuniciramo z drugimi, pa so to naše najvižji, ali pa sicer v poprič družbeni realnosti, uh, zmeraj komuniciramo na način, da imamo vsemenitega dotranjega stratega uh, in misim, torej svojem mislim, da zmeraj je bila varnostno našo nacionalno strategijo, ko pomeni da pri komunikaciji zmere držimo figure v žepu. in prav zaradi tega, prav zaradi tega dan stavijo konflikti in nesporazumi in mislim, da bo sprava med tema bi pa tudi med posameznim kot s svetom mogoče se letakrat to tega nacionalnega stratega upustimo in posarodimo pošteni komunikacijami. Zdaj pa ne v že Mene zanima, kdaj si Oziroma, od kaj začne, Marko je še, sklika Marko je četre treba doživiti v življenju, to so izjemno platna in to je izjemno prino sinergije, preko 70 kaj sedaj meni. Mi smo v Maribor imeli izjemno čast zaradi bo sva veliki, na nekaj dela, da smo Marko, Marko četre dobili v Maribor, ne, in se z njimovem delim v tisti nekaj posebej sooče, ne. Meni pa zanima, kdaj je slikarija Marko je četre prišla do življenja. V to, ne zanima, je to to minulo v tolje, Uh, pesenje, desetletje, ko je v glas, ki se prostora staje, le? Ali si, si se soočila izdobila nekako? Ne, šele v ostatnjem, mm -hmm. uh, desetletju, uh, tudi mi so nekova sklodnja dela, uh, tako bi izvoto, torej nekova zgodnja dela so uh, polna cinizma in uh, mir in tudi pri njenju, ki šlo se mi zdi, do tega prenoma, da je ta cilizer in to ironijo upustil in Svrti, zdaj mi gobi... Vse po smrti mame je njegova mogla postala Ne vem, točno da je to, da zdaj opažam nekaj drugega, ker je meni še vedno uh, prisoten uh, za komor, ampak ne na ta božji način, kot je bil uh, nekoč, ampak komor v tem uh, obmoštvenem pomenu, ki je z nami kar je pred resnico oziroma za resnico. Po ljudskem se prišali tudi na svoje račune, da je ta način razumljiv. Zanimivo je samo, sem, sem imela, ena, ena več možnost sem imela, da sem delala intervju z njim, Marko je še živi zelo odročno, sam uh, in ima ljubimce, ki mu terbirajo knjige in ima uh, In to se mi zdi tako, uh, eno tako zelo lepo spokremenje, ne? ti tukaj je te strani pesnice, ki ni bolj vsi v svojo knjigo, in na drugi strani Marko je še, ki več čas obslovljavi literature, torej življelo branje v, v storjih. Ja se srednja. Jaz tudi eno vprašanje. In sicer, um, kje vi vidite v bistvu korelacije med peč to in peč preč to zbirkom in preč prejšnjo zbirko spravi vod, upožarenje, ven na či jezikovni ravni tematski, kakor okolje, je pač pesliški palas, recimo v te ki, ne vem, se mogoče pač od zemljavljenega talasov, zrasov, tudi način izvrata. Ja, ki se vidi, da, da se, če se veja pač vaš peč pesliški opus, da se nekako log, da je to pač račinico, se pravi pač to zgodnjo, zgodnimi ki so jih že, so da že pomenjene. In Potem jaz nekako vidim, da se sta v bistvu vodo poželja in da če čas se naslednja faza, ne vidim tega kot um, v bistvu vodo težko kot še ena faza, podnesla je tudi nekaj preteklosti. se mi zdi zelo nekaj neki nekaj med sabo. Ja, hvala za prišanje. Ja. Jaz torej vidim korevacijo v mojih ne le pred zadnjo pesniško zbirko, ampak seveda tudi z vsemi prejšnjimi. Ja, čeprav je prišlo do tega preloma in pogotavljam, uh, da so pravzaprav vse teme, kateri katerih pišem še zdaj, upisane že tudi v prvi pesniški zbirki, pač način, na kateri so pa napisane, je pa povsem drug in uh, drugačen. Se mi da, ko začnemo pisati, že napišemo vse pesmi in da na nek način tudi izmeri pišemo eno samo pesem, da pa, da pa je potem to pesem vedno težje napisati, ker jo moraš znati napisati na nov in drugačen način, sicer se ponavljaš. Ja, ker v bistvu moja, eh, izkušnja, nekateri, zadači, tukaj, um, je to moja pripravljena izkuška v zadostič podobno. Z nekateri strani so tukaj tukaj izražene, se, um, da sem imel v bistvu težave z jezikom. Ampak ne zdaj mislim. Ok? Ima, no, jaz ne. Aha, okay. Ja, ta da sem imel um, težave z jezikom, da se mi zdi po eni strani ta, ta pač paradoks, da Um, se vidi, ne, kot je kdo to že pomenilo tak um, bolj sa jeo recimo ne, jezikovni pač um, premik tudi tu, ne. drugi strani pa se mizi tudi tako na momente, so ti konci pesne, ki si tudi umeljena, drajne momente pa tako zelo grosta metaforika, um, tudi kriševskih, daj točno podavljanja, naprej In mi je bistvu to ko je pesniški v bistvu, um, jezik izbil, pa to mislim največ na tem, teh še To so take tematike, ki v bistvu jih je zelo težko zajepne. Se pač mogoče še težje izazljiva, mislim, da ki je tudi v bistvu to za vas zelo osebna školizija. Mislim, da je to zelo, um, pač nek močan, pač v primerjavi s, recimo, ne, mogoče kakimi drugimi peč nizko, In da je pač mogoče tudi zaradi te vsebne note, va, zelo močne, um, kar se vidi, da, kako bi neko, kako bi se izdala, S uh, <laughs> pač se vidi, da... Um, Zeločiti življenje. Uh, pač to podlogniš kao neko uh, in uh, da se pač pot mogoče potem tudi kdaj zato zgodi, da pač ni, ni človek potem uh, tako um, da sem da hitro zapadil v recimo neko pač patosu na neko vajjo, ki pač okay. v patosu na neko vajjo, ne? Ki je pač mogoče tudi eno, samo doživljen, da je bilo tako ali tako, da če tako zelo široko Meni se zdi, da je zelo pomembno, ne Izbuk iz te pozicije, širke animacije, kratko je širke, celo, ne je širke, vzdelo se je tam, um, da je celovitosti. Recimo te pesmi, ki jih mnogo krat kritiki, opisujejo kot šifke pesmi, ne? pa meni kot pravke recimo za rubriko tudi. In se mi zdi pogovno dajti tudi te pesmi in drugo, zato, ker človek je mnogo ljubiti nepopolnosti in veščo sega za to popolnosti. In take šifke pesmi se meni zdi tiste najtanjše vziki, ki bo tem izbirte tudi na drživne drživnosti. Ampak ta pesniška kubrica je izjemna uh, in Petra je delikla, da jo nisi z njo naredila. No, in jaz je res srca tu, začestitem, zgodajte, je v rovnik in nekratno, ki jo da jo dobila prav. Ne. Pa to ne kreče komentari. <laughs> Če malo še čas, eh, to, jaz, bi, jaz na to se da sem s In si da je hočeš, no mogu pogledati za sem se jo Da sem se jo znovila se znovi in skratka. Petri je od pesnice, in to je zanimivo, da ima mesto čutek, da boči tu korodilni, ta problem tega patosa zikamo, da je ona kot uskaljalka, kot, kot uskajal, zapravo, spostalna ne skozi besedo, V svojih nekih začetkih, ne, ampak eh, skozi neko vizualno podobno, ne? Petra je podobno. Petra, tudi fotografirala, pa ajela se zbirava, pa za vlače različne ta svet, zelo in denaristični, podobne, ki niso vsak danjena realnost, na se v to Potem pa seveda, ko gledamo, ne, ta razvoj, kako bi pač delala, da na, namenjam samo recimo Serota Jerica, pač fanzim, ki je zelo grafična. Zato ne vem, dač kot In tudi vse pesniške zbirke, mislim razne ene, na, na zelo pomenno grafično, na, grafično. Na, na, ki se pokojno razlikuje od tega, kar je včeri govila Barbara, ker Barbara ni tem velja, katere slike bojo še enot. Skarj, to ni bil njeni zbor, tukaj je tvoj enoj tvoji zbori. E, če lahko na to doboriša, a, ampak a ne, ampak mislim, da se to vidi na nekaj način tvojo poezijo. Zopravo slikaš z poezijo in pa rišiš, ne? Ta je Lidija v teh žavah, ko se vrače, ja, sem razčel, v srce. to videl sliko. To je isto, no, kako ja, ja. <laughs> je bilo rekoč. Pravno, da si videl vsuka. Tako da, to da, every, every beta, da, da je interneta zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo ja. ja to ki jih potem prenese v poezijo. Jaz ne pišem na ta način, ne prenašam potop v poezijo, tudi se mi zdi prevod kakšnega koli torej enega drugega, v drugega poezijo v vizualno ali opratno. Se mi zdi, da to so pač svetovi, ki so in ustajajo vseh za se. Ta pravična vrema tudi vedno ni bila moja stvar moja izbire Je stvar, uh, da je stvar vredniške. In pa v ročitev, da je bila ja, noter, da je bila noter. Ja, je bila noter. Uh, in, ja, poezija, ko sem že prej rekla, poezija nekaj počesar, uh, uh, z ranami, uh, kakšne res dobre poezije, se zdaj moraš soočiti v, v samoti, samo z kolik, recimo, ki je pred um, Hvala, ja, jaz pa dva relativno kratka komentarja, eno je to, o čemer smo se zdaj pogovarjali, o tej a, dvojini, o čemer, a, žal mi si slišala, a, je govorila tvoja a, mlada kritičarka v Ljubljani na razpravi Nada kritika, a, kritiko je naslovila z psihopatija, ne psihopatrovijo, psihopatija dvojine, kar izhaja iz tvoje pesničke zbirke, in jaz sem takrat pa že imela to idejo, ki se je zdaj še sam uh, okretila pred uh, hormonizvajanjem, ki ste bi volili, dvojina, ne samo uh, kot, kot ljubezenska lirika v tej zbirki, ampak Dvojina, da si v bistvu povablja enega drugega avtorja, da je tvoj na nek način so avtor, da si v dvojini ti avtorca, mislim, ti poezije si ti avtorca nekšen pomočno, ne, uh, pomoč, ne zraven. To je tudi dvojina in tudi zanazaj vse čas v, v dvojini, za nam vprašanju tudi komentar, uh, Pri pririlkaju um, In je tako, v poeziji ki jo je namenil Marini Cvetajevi, ji pove, ker ona pač nekako miguje, da za njo je transcendenca v dvojini. Uh, on pa pravi, uh, da je današnja, ne bih sem grala, kakoli najdeš, v nespečnem, v sanskem, ali pa nekaj sanj, samotnem pohodu hoji, po pač tej nespečni pokrajenje, spravi, same. Me zanima, če uh, čutiš pre sebi v tem uh, pač transcendentnem uh, povezanost uh, z, z, z čemer kot in drugim, ker vem, da je ta močna povezava same samo V, v nočnem času. Mene je zelo presenetno, ko sem zvedela, da ti zelo zgodaj hodiš spati, ker iz a, prane bi se mi zdelo, da ti v noči delaš celo priživ, ne. A, kaj se ti v noči delaš in vsej delaš, ne. A, to je eno. Drugo pa to, kar si prej rekla a, o tem nočremu srtegu, vemo, ne tudi neurofizologija in zoološki pogled na človeka, da človek je težavo zaradi tega, ker je relativno edina živlava, ki pri tem, da mora biti odvisen, gobi življete odvisno od tega, ali sogražnika. sovražnjaka, mi, to je parijato, to je sovražnik. Ne? Pri nas pa to sveda, ni, mi si lažemo, da imamo Mi počivali, živali uh, imamo to imuniteto, da se pokažemo kot vrjaki, v bistvu pa ne skrbimo za nekaj, kar svoje, ne diče, niče. Mi smo pripravljeni ubijati in nismo čist jasni, sovražniki, ko smo na tej poti. Ne. A, tako da ta zanotreni strateg je pač tisto, kar nam omogoča prežveti, ker se ne moraš namašati na to, da boš razločila in to je prijatelj. Ja, a, pa zaradi tega zanotrenega stratega tudi prihaja do psihopatije v zvodine? Ne. ne se je to romantično, mi se moramo prezadevati, da bomo oček daje, pa kje dosežemo ta nivo obvajskosti, kjer to ne poveč kot eno. Tukaj. Ja, meni se zdi, da pač uh, danes uh, ljubezen, uh, tudi ljubezen, ki je blizu temu tem idealnem ljubezni, vemo pa, da pač uh, uh, vse, kar nam je dosegivo v tem svetu, so zgolj posnetki tega dala uh, ljubezni. Uh, torej, ljubezen ne na to, uh, kako Identificiramo jih, tako da lahko vidimo, da se večkrat, oziroma da vse krat, mora obstajati v neidealnih pogojih, kajti pogoji, v, v katerih živimo, so daleč, daleč od idealnih. Živimo v tem brutalnem in krutemu svetu, in pogosto so rane tudi bližine. A, torej, posledica tega notranjega stratega, ki ne dopušča odkrite komunikacije, ampak tudi zunanjih okoliščin ki pač enostavno vplivajo na odnose, na vse odnose bližine. In zdi se mi, da je tudi vse več nekih zagrizenih samcev, ki pred temi ravni bližine vdržijo v iskanje nekih ekstremnih Doživeti, ki, ki nas pa seveda nikdar ne morejo zadovoljiti, tako kot nas lahko na zadovoli pristna človeška bližina, ali pa se pred, ali pa ta, ali pa to, torej ta neuspeh na področju človeške bližine, se pred tem neuspehom želijo zavarovati z različnimi torej rezervati, tudi s prstom in, in podobno tem, če dolazim, kot samo kot pač uh, kot tisih, ki so se odločili, da pač ne bodo več uh, poskušali, da uh, ne ja, na, je, na, Mislim, ja. prvi je pač to, Ne, to je posebej, da se tam Potem, velika čer je uh, tega, na, da jih pač je do psihopatij, tvorine in seveda ta naša, ta naš, te naše imperialistične te te težnje, da odnosi do drugega zmeraj. Želimo biti oblastni, druge zmeraj skušamo kolonizirati, da si jih podrebiti. Torej ne samo partnere, tudi, tudi otroke, bližnje, sodelavce, kogarkoli in To mora daj iz tega, bodimo, da bi zdravili kontrolo, oziroma nadzor, uh, nad samim osobom. Uh, pred kratkim sem brala v komediju človeškega odkiva, tudi tudi pominila Zufana, uh, ki je da, uh, da naj tisti, ki se boji uh, da reč ne bo, je, oziroma, da ni kapitan na svoji ladji, naj se tisti najprej vprašala, če, če kaj takega kot njegova ladja uh, se Uh, potem, je se pa, potem je pa to seveda, da uh, ta naš osnovni strah, strah pred drugim in drugačnim raznovikim, uh, strah pred, uh, pred tem, da ob ok ne uh, ki je drugačno od nas, ne bomo mogli uh, živeti tega, kar smo uh, mi. Uh, in uh, tudi naša težnja, da bomo tisto kar je drugo drugačno uh, od nas, Naša težnja je, da to drugo torej, prikrojimo, spremenimo in to gre spet za, ta, za oblastno, za, za oblastnište težnje. Po teh drugema da moramo ustiti, da da je to, kar je, kaj odraskih ljudi, ki ni mogoče spremeniti, tudi če ni spremeniti otroke, je pravzaprav to akt nasilja. To gre spet za to, ko sem omenjena že prej, torej, kje bih bi na sebi in zato je vse bližin ne mogoče. Ne, jaz mislim, da samo nisem čisto jedna začetka, ampak se usvaljala ta patos. Zdaj, če je bila patos prompisana, pa, da, da je bil patos v, v tej pesmiški, ki bih vlas za Uh, jaz se mi zdi, da uh, bi malo kakšno kakšen drugopis uporabljala, ampak prav pato se pa ne. Namreč mogoče tukaj odgovorim in ta krog, krog tudi na, na to vprašanje, ne, kaj mene je pravzaprav pritegnjilo, da sem se to zbi, rekla sem, da ne odgovorila. Um, mislim, kot, kot vidite uh, tudi iz, v uh, bistvu, razlag, eh, na te zbirke, Uh, se mi zdi, da je izjemno reflektirana zbirka v tem smislu, da se mi nič ne bi Tudi, tudi to, kar, uh, uh, kar smo prej rekli, ali so nekaj verzi, uh, mislim, da bi. Jaz mislim, uh, da vidim pač podobno kot Petra uh, in ravno to je verjetno tisto, kar me je uh, uh, Da se mi zdi ena redkih izjemno reflektiranih uh, zbirk ki ki pa postaja uh, pristna tako kot omenjam. to. Ne, na ki so bile narejene zato, da bi se in spoznali in zaživeli skupaj. Hodimo, ne ostavimo se. Pridemo do njih vrat, narejene se to, da bi se dojšili ali vstupili. Vprašanje je lahko objaga. Objaga jo in poljubiva predvrati. Če bi odježiti sršetja v slohovo, nje so že je zakačajo. Pa dobro. Ehm, ta paša definicija je pesnicega javka, ki se ehm označuje kot momentati o uh, kolumna, ki se imena ne pesnica, je, je imena peta Torej, um, ja, kot pesnica in pisateljica, Aktivist. Um, se na tudi v delu s uh, uh, in recimo, radikalnih zbirka je tja, Načilo okopo, načilo oboče, pači si zakaj, ali te še te na površnjo dobroj tekst za živ zahaj. Ja, morališ dobroj teksti, pa smo nekakr v časovnih tističnih tudi ta tekst se mi ljudo spravi. Vse bo skušal nas spravišati. Jaz sem užitoč v slanče tajnično zapisu nekako o um, anevizijo oziroma govorim o svetkej o stanjih, izhajajo nekako vsaj delo iz primerjave s konkretno iz primerjave ki se je odpravljena, pa iz primerjave, ste izpravljena v pogledala, Uh, Rav tako, se mi zdi, uh, da je v pletvelu ima se Nek mislim, korizont, ki potem zasledimo, zelo ravikaliziranega in sprej seveda tudi spremenjenega. Uh, tudi v tej zadnji zbirki ostani, tu nisem predvsem uh, dramatizacijo lezbične scene, ki bi smo uh, v v pletvelu uh, Najteven nek nastavek, ki pa je zdaj zelo šibok neke kritike letične svesene, ki postane pojavitna značilnost in razgir, ki jo stane. Na um, poljubo odgledala se, to, da postane zelo eksplicitna vrložbena kritika, taj se bode že visokno tudi v glaviru. Uh, iz Zražen, um, usmerjena je uh, zopar uh, kapitalizmu v vseh možnih oblikah, uh, s tem, da v poljubo v um, postane institucitnejša osmeritev v kritiko vseh vrst in novega srednjega sloja, uh, da v očiščenih getih japijov, ki je pribiš mečno kavo, majhni, kozač, in podobno, niti ne govorim. Tisto, kar da se mi zdi značivno zagovlju je pa tudi to, da v tej zbir, ki primerjavi s plavirom, zasledimo nekomikli rečnosti, ki sem jo, ki, je, ki je drugače je v plaviru prisotna in že tukaj seveda jezik postane za moj pojem, kar precej ustrejši uh, in bojivitejši. S tem, da je ta ustrinja, ta bojivitost, in tukimi tridene misel v zlasti, kje sem to je Poles, uh, običajno uh, usmerjena v srednji sloj in kontrastirana statusom nadine. Uh, Po svoj status navine naredini ne postavlja v kontrast, v prv, citiram, ogromno žrelo zaposlenih in rentnih intelektualcev, ki hlomijo v neverjetnem fašizmu, ki vse požira, priče teh intelektualcev vsaj potrat, fašizm še ničimer ni požiral. Tisto, čemu je v priljubu pogledala še bolj ormanj, z prizanešeno, je pa prav lezbična. Scena. In v zbirki o je ena od tistih uh, najzrazitejših plasmosti, ki jo je mogoče zaznavati, uh, ravno kritika ali pravi rekel sistematične rekonstrukcije različne scene uh, nekaterih predstav v njeji uh, in srede identifikacij z njo. Ta dekonstrukcija je običajno v zbirki tem nas eno v dveh da nekaj soprav, da niso zlasti v a, ustavuške, ni pa seveda to vselej tako. Diksija sta in niso sta pred, dost precizno odmerjeni in seveda a, zelo bojeviti s tem, da tokrat v levi delešči bojevitosti a, je osmeren ravno bojevnično sceno. Ta se mi je tudi prebadojoča, preko na nekem spektru ljudi, komunikacije in odnosov. Uh, pesmi, kot so formatirani, počke, na primer, pošteni, izpoplede, izpoplede, izpoplede, še kakšne druge, so mi kot brancu delovali uh, ravno kot leče za brat. Uh, hkrati uh, so dvada, nekaj se zavedam, da se tudi tako malo pohvaljujemo, pogovarjamo prvi dan. Uh, je v teh pesmih seveda vidna no, ena velika dez, deziluzija za odnosov tudi različne scene, zato uh, jih je mogoče uh, oziroma malo. Bi najboljši lahko rekli, da jih je mogoče brati tudi z, z očino mero, iz tance, v tem smislu, da uh, mora ta v pojmi tukaj Z da smo izven tega, z drugim, s tem, kaj ti tu vidno je, da v nekaterih značilnostih te vične scene, ki jo v okolju obgledava, opisuje velika nepodobljivost in simpatijo, tukaj predvsem mislim na neke seksualne prakse ali pa na dejstvo da se jih vklju obiždajajo, ki se posem simpatičnih, koji razvizirajo, ki na sceni priznajo, da ni so pretvarali še niki teh knjig. To vse dobi v zbirke v stanju, ki me trajajo na zupotem pred ravno to zadnji kjer simpatije do te otaktične stopine, ki ne dejajo, povstanejo eh, je se maliko ko krijez, ki na literarni večer po Ivan Binarski in jaz pa in seveda zato je v celotni zbirti zaznaven, uh, zaznaven uh, ne samo dovolj, to je torej zlična ampak uh, tudi, uh, to od njih, same verske govorke, od nje, skisem je, da pa šta ta konstrukcija scene doživljenega zenita v resni razglednica, kar citil, to, kar si pisala, je lažno obraževanje, lezbična skupnost ne obstaja, lezbična skupnost ni dom, to, da sem šla na lezbična sceno reče je samo v del uh, moje zgodbe in se potem vključi uh, verzi živeti trebovi ključnje prijadnosti kulcov vse oslavljajo lažno obrševanje. Uh, druga uh, na rastnost, ki jo vidim v tej izbirki in, in, in to je bilo tako kot za moj izbor, uh, je dejstvo, da je konstrukcija teletične scenne. Uh, Ta reč nekaj postaja se v dopovedanju zanemlizo njene tukajšnje in zdajšnje službe na sloveno Uh, in se uh, na ta način razširja pravzaprav uh, tudi na kritiko drugega podstatčnega. Uh, tukaj na nek način uh, vidim v ti sledične scene uh, nekoliko angivalentno, uh, namreč uh, na eni strani uh, ta zbir, postaja miselnih horizont, ki pravzaprav zaznamo že v podobu ogledala, ali pa tudi v plevelu, kjer je ta druben kritični del, kako sem že prej rekel, usmeren na srednji sloj. Na drugi strani, pa vseeno vidimo v, v tej zbirki, da naravo odnosom na sceni levsko govorke ne vidi nujno kot posledica premika v dozredu. Se pravi dejstvo, da naj bi lepična na, scena zauzel v prstno srednjstvo. Uh, recimo v pesmi nove ekipe, uh, kjer, ki se začne um, s nekim verzem, mislim, da bi bil neko školje, Uh, ampak se potem nekje na sredini pokaže, da se generacije na sceni uh, ne razlikujejo, da pa naj ne bi razkrivali, da so tukaj, da naj ne bi upravili. Zato, ker te scene se ne poznam in je edina informacija, ki me je malo kot to, kar se boje. Uh, skratka, uh, samo zato, da. Uh, Se na izkaže, da se generacija na sceni ne bi razlikovala po ničemer. Citiram, pride nova ekipa, spet se s nekom zaživiš in spet ta čas nadalje ne na zdi večkaj ali monokla, pripričana, da se njena punca ne da je v to všeč, že tiste, če če če jo drinjaš, veš, no in balaš po in tako naprej. Tu uh, tudi v desni akt zasledimo neko dekonstrukcijo, zelo do aktivizma. Ki se mi zdi, da ni eksplicitno svojoj determinirana, da za to pismo, ki je, se reče: gre za ozemljanje balkona, ameriške masade in za uveščenje zastave. Se mi zdi, da se ravno te pesmi izkaže, a, da je mogoče enega bistvenih problemov. A, lahko vidimo akt identifikacije. V tem primeru se pregleda v tej pesmi pro, a, akt identifikacije z aktivizmom in skupnostjo, tudi paradoksavno svetnika predstavlja meniška zasada. In da je, pravzaprav, akt identifikacije tisti, ki sam posebej koncepira skupnost. A, in to ne velja samo za lezbično skupnost, a, V zbirki vsa je vsaj ena pesem, kjer je ta tema ali ta ideja na, na širše območje. To je pesem Tišina promet, Tišina promet, ki v nekem kontekstu tudi splošnji si od skoraj ledučne scene opisuje namreč imenje eh, 150, so tudi, eh, zavzeti kampirani pred borzom. No? Uh, v tem kontekstu pač prikazuje, da je uh, na neki revoluciji, kot možen, osvoboditveni moment, ki je podprlile kapitalizme sloja, srednji uh, sloj, in omogočen ravno zadat poskusa, da bi se morali identificirati. Uh, govori o tem, da je po pesmi, ki je bila uporabljena kot tudi v filmov o večjih v tej pesmi praja enastavna minuta začnejo tudi slovenske popevke. to da bi narod zagrabil, da bi se identificiral, da bi s tem trikom oz. revoluciju osvojal, konec citata. In uh, pravno ta trik nacionalizacije revolucije pa zapravo se uh, kar je logično, ker sta uh, nacionalizacija in če tako rečemo na nacionalna identifikacija, kaj pa je osnova družavaznega razreda. In tako so v tej pesmi mladi besednji revolucionarji, tu malo prav predirani, čisti citat, mladi besednji revolucionarji izkažejo pod novih ki je spet srednjega sloja, ki mu je revolucija značka na prsih. Uh, Mogoče gremo na neko zelo izkušnjo, skrajšal, samo na hitro, še previdem, res zelo na, na ljubezen, ki sem omenil, da je ljubezen, kot je prejšnji izvir, da je ena tudi temeljna tema in motiv, ki na daljši je v tem, da je ta človek, ki je zelo prostor za ljubezen. Mislim, da, reči, da je še, da ga je to količinstvo visljeno manj kot prej, uh, ampak da obstaje. Zdaj se mi debiljuje kot nekakšen antipod z repetitivnim praksam zažvaljenja kot tisto, kar sprožen je takšen izhod iz takšnih ali ciklenih pozicij. Se mi zdi, da Uh, lahko najdem neko skupno točko um, tako ljubeznih kot leznične scene, kot družbenega reda v, v zvirki. Uh, to je tisto, kar smo omenili tudi že v, v tem zapisu iz čitalnice in to je stavit močeno strukture, pa ne glede na to, ali je to struktura nekaj kar telesno dokomnega ljubezni, ali je to struktura, kako funkcionira, ki bi funkcionirala, potem, kar sem kjer viril letbična scena, ali pa tam tudi, se seveda struktura, ki zdaj ječe, pa žemljeviti. Čakaj način. Um, bi v vprašanju še v en drugi dom, ali ne dom, ki, um, ki je družba, ki tudi ni mesto, se mesto, tudi, mjesterci, tudi, mjesterci, tudi In ki tudi ni seno, ampak je v bistvu telo. Um, recimo, uh, kar bi jim rekla, je: da imamo sistem nek neko srce, ima tako zelo zlobno Kapitalizem, ki je tako slovekov, reče, da so razvili umučenje v svojem odnosu do telesa. Um, ali pa, ko je šlo 16 let in še na neki je ta pravi, da je rehabilitirala telo. Ali, um, in reče, kako je tudi in ne mira, reče, vstopiš in daš dol, vro, vro, vro, vro, ampak še vro, ne vro, vro, vro, vro, vro, vro, vro, vro, vro, vro, vro, vro, vro, vro, vro, Uh, ampak se mi zdi recima že, da od teh pesmi, ki se zdaj citirala, uh, se telo uh, pravzaprav na vsaj dva V tej prvi pesmi telo ostane, ne bom rekel ravno, tak, ampak bolj uh, nek fizični, fizični, fizični medij skozje katerega deluje sistem. A uh, katerega deluje drugi dreh primerih je to treba povezano uh, neko vrema z neko z nekim odnosom subjekt k to samestvu. Da ne? to razliko je pa tem, ta fizični medija preko katerega se filozof podbagal. In pač mi je, a, dinušiči je, zapisana. Ona je pri podbagavki zgolj. Ona je kroničar. Ona ne v dejanj, ampak jih opisuje. Ona ni imnočilo, ki je aktat in v istem veselbitu tri besmetnih vtisko z inočeno mesto tudi. Koliko grokovskih nasledih gleda ljudi zdravljena vškatljica. In to je, reče, fizična manifestacija moje distance do sveta. Zapisano lahko razumljeno v posebnih desniških program refekzijo lastnega ustvarjanja, tudi kot dostatitev načina imanja. V načari rekonstrukcije realnosti, ki jo začleva z golba, pesnica vzpostavlja malo resničnost, kot izčiščan pogled na doživeto in roištveno. O besedah, samo preživeti, preživeti, preživeti, Ki je literarna subjektka, na več ništnih uporabljena v različnih kontekstih in podane iz različnih zornih kotov, pa zapisano lahko razumemo tudi kot program, ki želi je tisto, za kar te knjige gre: preživeti, obstati, ostati v svetu se je pokazal za zelo drugačnega od tistega, ki smo vsega predstavljeni, doosmišljeni in spostavljeni. Z vsemi odčunjeni, ki ostanejo v isti celostmi, da ziluzi, ki zadano v želenskih in nas zabajo v temeljih. Ta Te izrazito divanskih poezij je podrobnogled vzeta listična scena, da ostane prednen, da si vsi v, v razmerju do razrednega in uporabe tebeza. Spostavljeni svet preozame vzorce vrednot, nevrednot zanikanega sveta. Nesilje, manipulacija, manifestacija muči, lesbična scena muči, kaj ne preseže strej sveta. V demizificiiranem svetu postane zelo pomembna lastni prostor in njegove mere. Te predstavljajo tri protagoniste, tako da se osebni prostori ohranjajo, vzpostavijo pa se tudi prostor varnosti, ki omogoča izrekanje in samo S tem se življenje vsakič na novo vzpostavlja, razmišlja in Boganje nadaljuje vzdrževanje distance, pomeni spoštovanje krkosti in redoljivosti drugega budja, ali do pisanega sebe. Pogled od in znotraj se ne prestamo Struktura tekstiške zbirke pa je tako, koli polna, da bi bilo v tem. Primerjati s vrečni izbitkani, za gotova da je bilo kronija, bi se zbogo torej ševško nino, bi bi se In beseda postavlja ustvarja še dveh so, sopno zakaj, a zakaj kaj to doprinese ali odzame, ne zboj ja, vsekakor je zaradi večja zbirka, prostora, To da, da je to nekaj čega izreka, in to na nek način. tudi ne, ne, ne, te ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, To, ne, Pravno, meni se zdi, da to podlaganje restavracij v vseh s na neki način deluje tudi kot nekakšno vrsta distance, kot neko distanciranje glede te ki jo je izrekla čas. Ne? kot da um, te malo prisilimo. Mislim, drugi pa malo se glede nazaj, se, pa, se pa za to. da to to lahko um, še da Bolj, če je, ampak zdi se mi ta polifonost, ne, kje, kje se poprav prav vidi. Meni se namreč zdi, mislim, vidi se v tem, da ona v ltesni pač po imensko, po teh, Ampak ne zdi se mi pa pokor drugačno, izrekanje se mi zdi drugačno, kot izrekanje necemo prvosebne, V, v Ninovim Urškom, uh, ker dejansko bi lahko to, to povedala, tudi v prvi osebni glas, ali se ne vem, če me razumete, kaj mislim povedati. Uh, Sledboli, zdi se mi noben kresežek, v tem smislu, da pač ona potegne te dve protagonistke v pesem, zato, ker se pravzaprav njeno izjavljanje ne spreminja. Ne? Uh, mislim, ne neko nič drugega, ali pa ne odpreni pod drugo raveno. No? Ja. S postane skupina, s tem postane sama pod scena. Ta je scena. scena. Mislim, jaz se podoživljam, strani se distancira, se se, da se distancira strani, pa potencira, kteram v bistvu, Ja, To je, no, je s... se z... to potrebno? No, se sprašujem, je točno to, je, ne? si na nek način neko pozicijo ne? za tema dvema protagonistvama. Ampak, a je, to v bistvu? ne vem, a je to ni kvalitativni dodatek, Načino ne, kako si povral. <laughs> Jaz se potrebno ne sprašujem, tega, ker um, me ne moti, ne zdi se mi to kot neočinko biti literarni mehanizem. Uh, in kot reka ne sprašujem, se potrebno se tudi ne sprašujem, um, če, da, če vidim, kakor popolji bobezen ki je nafiksena alpa delo tretja po druge osebi, se ne sprašujem, zakaj se pa me bo na mesto direktno je s prvo osebi odločil odloč vod, druge, po tretji osebi. Pač tako ne vem. Ja, mislim, jaz ne vem, zakaj to recimo meni vzlato, v te koizijaz. Togače tukaj, tukaj seveda tega eh, pač ponavadi ne sprašujem. Ne? Tukaj sem prav smisila, se pa konec konca, zakaj pa pač ne pove vse z istim glasom. Ne? Mislim, kakšno funkcijo pravzaprav mojo ima ti dve, različne no. On je malo kritike za bova Ja, ja da je pa moramo neskaj, nekatera tako. Način je to ne? Ja, če, da ja nekne, nekne. se skozi ta treh sploh Ker je ja, minimalno podobno odnosu, je na nek način na teh prostorih in njihovih rehabilitacijah. Ali ste jih hm čuli, -hm. da se vam to dogaja, tudi če ste jih delali? Ne, jaz mislim, da ne bom, jaz mislim, da ne bom zamiral svojih srca, ker sem to, kar veliko stvari sem po pomočilo povedala in se mi zdi, da, da nima smisla, pač se spet ponavljati. A, Tudi jaz seveda vidim pač to neko dekonstrukcijo lezbične scene, ki pravzaprav pridobiva lastnost in Mogoče bi tukaj izpostavlja še en citat iz ene pesmi in sicer pravi Lesbični aktivizem spreminja stvari v začetni fazi je fleksibilen in progresiven. Potem se zlomi, reče to pač, ko spreminja stvari, ampak ne tako, kot smo mislili, reče. To trganje vezi med nami je zelo reče. samo iluminirali smo eno sob in ga nam odmestili z drugim. Um, preživetje v tem smislu pa na enem drugim mestu pravi uh, je omogoča zadevanje s fikcijami in psihozami, skratka zgolj neka iluzija, da je lezbična scena boljša, uh, da, da obstaja pravzaprav lezbična skupnost. Um, tukaj se mi zdi, uh, mogoče ta preskok uh, pri nataši velikoljnja pač pomembni, torej je ta začetna faza lesbičnega aktivizma in imamo, pač dosedli smo to, kar smo dosedli. in zdaj, kakor hitro se ta aktivizem izniči, očitno postane pravzaprav menstvene, postane v bistvu uh, struktura oblasti, če smo že to skrat, ne vem, o oblasti dojeli, jaz sem to pač tako uh, dojela in to se enako zgodi recimo tudi s katero okoli revolucijo, kako hitro pač pridejo revolucionari na oblast, ne, to stanjajo sami oblasti, ne, to je mislim, da ta uh, preskok, ki ga pač vidim v tej pesniški zbirki, zdaj jaz smo tudi problem nametničen za to strašno vezo. Um, In tem dnevom, ki se, ki se sicer, recimo, z nekimi ritmičnimi, retoričnimi figurami, kot je to ponavljanje iz glagola reče, ali pa preživetje, preživetje, preživetje, to ta skoraj nek tak, jezen v pač najdemo v, v, v kriku, najdemo v, v več se mesti da uh, mima tukaj distanca, no, preprosto pač manka mi neka umirjenost uh, tega glasu, ki se mi zelo zelo jesno se sovaški uh, srediti. Sredit, ja. Ja, ja, ja, tako. Uh, to. Potem bi omenila uh, v tem uh, lahko um, pogledamo tudi uh, recimo od most do telesa, ne zdi se mi, jaz sem recimo brala tako pogledala um, in zdi se mi, da je tam uh, vseeno uh, erotika na nek način nekaj, nekaj Nekaj, nekaj, kar ostane boč človeku, nekak kar v bistvu ni to vezano na, na družbo, na neko sceno ali pa na nek, nek, nek, pač neko širšo skupnost. Tukaj pa se tudi telo v bistvu instrumentalizira oziroma spravi, postane to tole intimno telo, postane družbeno telo v tem smislu. No? To, Um, potem pa še uh, malo, kar si omenila, vede uh, mesta namreč. Uh, tu bi mogoče ta devček lahko kar prebrala, ker to še ni uh, bilo omenjeno. Torej, posebej bi izpostavila še metafolično simbolni položaj mesta v na Taša Delikonija, ki je v pričujoči izrazito, za moja pojma, ambivalenten. In sicer le po eni strani kraj izgubljanja in po drugi strani pa kraj dluženja. Predvsem teh treh, bom rekla, protagonist, protagonist ki, ki mesto dojema tudi kot nek dom, kot mogoče edini dom. No? Um, To uh, kot dom, ampak v bistvu ne, ravno to, ne, jaz nisem to dojela kot skupnost ali nisem pomislila no, kot, neko, kot na neko, kaj zvem, cenico prijateljic, ki so, ki so nekje na nekaj čin uh, in nas protil z in nas protil uh, za širšo družbo, ampak po v bistvu neko srečevanje treh samot, ki se pač srečujejo v tem mestu, ne na um, Ja v mestu v bistvu skupaj s to možnostjo osame, ne, in s tem sprejemanjem samotnosti dobiva v tej poeziji edino uh, tako svetlo konotacijo. Um, in um, s tem na nek način mogoče recimo da nadaljuje pa uh, spostavlja neko os za zbirko poljub gledala, uh, ki recimo v misli da prav v ta zadnji pesmi Uh, berno, samota je lepa, uh, je lepa še posebej v mestu. Želena sem, da bi Ljubljana ostala v jedno tvoje mesto. Skratka, zdi se mi, da prevelikovni pa želimo, da je tisto, kar je še tuje, ne? tisto, kar še ni doseženo. Ne? Tisto je v bistvu uh, potencijal pozitivnega, skratka, je potencijal uh, nečesa, kar, še, kar se še da doseči in njima te strukture, oblastniške strukture, kako pa to dosežemo, ne, ko pa recimo tudi mesto poslojimo, takrat pa je že v bistvu, smo pa že v, v, neki, v, ne, v, v nekem mainstreamu oziroma pač v, v, nekem, v nekem družbenu konstruktu, kako bi rekla, ne, ki, ki se več od koncertu, ja, ki semo več, prav se mu več pravzaprav ne moremo odpred, ker smo ga preveč ponotranjeni, recimo. Hvala. Uh, če bi duže, bi se zna, Jaz sem po to pesniško zbirko doživjela kot uh, končno sooče nekih kratih še kroni, z dejstvom, da izginja zadnje pričiščenje. Scena prizove, ki ste tjej srkovi, uh, kar je pravko na svoj notiji sem ostanigočena smetljena, uh, ampak ne je malo. V sporednjem, ki je prišla zlika, če so v mladosti To je pa nekaj, kar sem slišala, to je bil glas, ki je prišel, ampak kot zapuščanje zadnjega zatoči, zatočišča. Jaz bi se to zelo zelo zelo kaj je za temi je rekla, je srbiti jezdnih, Neka strašna, rudičaste čudež, kaj je in kar je ta knjiga zelo bolj veča, ker se v bistvu odloči najprej za opazovansko pozicijo na drugi strani pa za življenje z distanco. Življenje z distanco je življenje, ki ga Torej strategija veživetja, kot je vzpostavljena tehnika in oživljanja z bistanca. To skrajna bista. skrajna bistanca. Kako, je skrajna izdanca. Skrajna je danes Da ni roli. Če to je, so to je to. Mi napiseš, da knjigo, je se, o izgrenalnosti. O in samo o Samo in isternstvo. V isternastvu in samo in celastvu. Ker gre vedno za odločitev, v kateri boš. Mogoče ta, ta, ta srben, kot se je revelo, je po moje edino, kar dostane človeku, da, da stopa v neko zelo, zelo, zelo opozicijo. Uh, mislim, da po nekdanjih ni ta problem revolucije, da je to potem, da revolucionari, ko pridejo na oblast, postanejo skorumpirani ali kako. Mhm. Ampak je problem revolucije, ali pa scene danes, ko se jim reče: no, to niko ne rado še čvrsti na nas, pa se že nekaj že pove, ne? da revolucija želi spati. Ker on se revolucija, ni več možno, ne tem nekem klasičnem Ne gre to, da bi revolucija že bila stvar otrok, kako revolucionarno postavi obraz, postavi vse na jendra. Ampak je ta problem, da je tudi ugrajeno neko nevropsko ime. Odkezem podpirajo zareze same: obraz tako zvita, da je že poškodovala in je že potegnila glase zdi se mi, da ta srb, da človek samo še toga kričina. Ja, to kriči, um, je kričina, na Če res ne ampak. I pa ne morim zamertiti, za ne? ja, da bi lahko to da izmohle se Ne, um, ne zdaj, mal, tema mal pa še uh, nekaj odgleda tudi? zdaj... Tega malo pa... Rekladno spračilo intervju iz ide uh, na biologih. Z notašo, uh, Idejo, da bi z njo naredil nekaj oboram, ne zato je zdaj v bistvu malo gošč um, To bo zdaj šlo, noč koda, da ni žena, ki... Uh, Jaz sem včeraj še picjala na Titjano, uh, prvo in res ni bilo, ona ja. je še pripričati, nisem rekli, nataša je razlagala, da ne ve, da bo obče uleti, pa potem uleti spet. Tako se upočuva, pač, je ja. A. težko zdrži v situacije, kjer je pozornost ja. usmerjena vanjo. In ljubi, nek tako, furo zakon dala, pobegno. Se mi je ne, ni bila že s pojubom uh, obledala, smo jo imeli prej veljo. Uh, in zdaj, da, ampak gotovo, mislim, ne vem, če gotovo ali ne, ma možnost poslušati, kaj se mi zdaj pogovarjamo. Če da bo kar zanimal, bo Ne, da je dobitni, kaj hodilo od še kot tisočno slovo. Praviti, samota je manj nevarna kot ljudje, ne dobi se nači, ne dobi se mesta, išče samost, dobro prostora je zvanja v količe v zopustih nasedjih, gleda ljudi, spravljajo v škartice in to je reče fizična manifestacija v mojej distanci do sreda. Ja, pa tudi, nekaj sem, ne, jaz to isto pomislim. Pa se je začel svašnjavati. In je bil to ljubečko. Bi Ko je hodil, tako je se mi zdi, da se res ne rekel, a je te to jutro, ne vem, zakaj. Ne. Rekel, in rekel, to ljubečko. In se mi tudi zdi, da je to protagonist. temota, ki so v nas rodinarju, da so jim rekli: to bio literarne, da so zelo tako, so, so. so Se pomoja, da je to realno. Uška, No. To ga... Se je, se Ne? To mislim, da je to to, kar je prej rekel Marčino tuk, če, je rekel Poezija, ne, nikoli sklira, To je še tisti, a veš... je, fajn se, se mi počutiti tem svetu, če dva, tri Tako in tako, da je to, ko se potimno. To, mislim, da je tudi to. to in naravno, da je tega isto govorilo, ne? Verjete, mogoče je ne, ne veličena nataša, ne, ne? ne razumejo da je kaj svago, kodobro, kaj dobro, pa je to klasificiranje. V da je to je to. sem bil zelo Ljuna in manja. Zato ker preprosto razume ti ljudi, ker se se družajo z njimi in vem, kako poličino vse bi nosijo. No, ne znam, nekaj se vstavljamo ne yes. svojo goličnino, bo nekaj je super. Ja. Gre za to, kaj, kaj izvedeš, uh, na kateri strani bošno. Uh, in ja, vse to, kar uršče, vse to je resnično. Ti, ti tebeni, se resniče. Jaz ne vem, kako se resniče. sem prav, tako, mogoče sem pač tu vzali nekaj, in vistej nekaj nekaj, nekaj. Pa, se Ja. Okay. Ja nekaj je pri tej da se pač kako povrta kralo na tem vprašanje, ne, zakaj pa hodne na da to pesmi, kot prednje, to ta, ne, ni stala se je, je rekla, ne, tukaj bistvu se <gled> no, to, eh, bi to je nekaj, Nekaj ne. kot se v tem da je preprt leta še v sceni, da je lesbika in, mislim, da te tesliški, ki ta CK, ko je zelo pojne male so, nisem bezvika. Tako je, potem ki to zrekla, v tem istinci, mislim, nisem pesnici. Ker, če se počakuje od menega od pesnika, mislim, za kulturo, da hodimo in trajene neče, z, to to počkuje, potem gremi, in nislim, so pač želite gremi. Nisem, pač In mogoče to zelo glavo bodo tako veliknim ne? Zakaj da poezija tako koremi ne moče? Spravljamo, da se spušuramo, a če zarečem nisem kritičar, ko se je kosilo, kaj? se je ne? Ti boš Ne, Ne razume, im se toj stav, ki se sede, ona je lep lesbik, ne ne razume. A je lep lesbica, sedaj ta stav ni več vmeni. to je lep, to je je lep ne. Mislim, več to lep lesnice, pa to so samo neki lepje, on je človek v prvi vrsti. Je, ja. se o, a se zamiči, ampak to je en da se, pa tisto, tisto, pač je, pač, pa pa pa <laughs> je pa več človek. Vse, on je vrežno, ono pred samo, da da pohodi na sceno Edino lahko ni Tako, ja, to je mm. ja, to hudovno. Torej, jaz mogoče, samo to, po mojem nataše, ni tukaj ravno zaradi izjavn in takšnih idej ki smo jih pač misli, smo smo svišali tukaj. Ne? A, jaz razumem te ljudi. Ne, to si ti rekla, ne, z ne bi nikdo. Zdaj, takšnega izracije, ne. razumevanje, da se bomo za to povedati vprašali. Ne, pa te ljudi. Ne, jaz razumem vse ljudi. Najdem veliko razum, da razumem človeka, veliko zaradi ker se sama morajo, v naj poli, možnost, da se človeku približo, da se mi zdi to pravo in njena pravica, da je ni, in napisanja je tudi, ki bila, meni zlugri, Res? Z je, jaz to neko povrdilo, da opet prijene, ne, in tudi na drugega, kot je javno ki To samo vodilo, ne. In zdaj, a ni zato, ker recimo samo enega, ki ni pršo, in zato, ker je bil nekam, ki, tojniko, ki momoče, ni mogo reči, ne, ne? Ampak, v bistvu sko tudi ker sem se iznatašam s Tano pogovarjala. Ma ja. Tašnje so pismoško zbrila Se v reč ste v bistvu konec koncu pač se to je nena osebno ne, če pride ali ne, ne, ampak se pač lahko pa po mojem tudi mislim, V tem smislu pač izrazimo kritike, svoje kritiško mnenje, pač tako, kot si mi mislimo. Ne, mislim, se nismo mi želeli v enem primeru, da ne, ne da poskušamo pač argumentirati ne, in pač pokazati na neko na neke rekla, probleme, ki jih imamo, pač eni z enimi poetikami, drugih imajo. Mislim, mislim, da to ni, to ni nič takega, za kar bi se morali pa mi zagovarjati. Ne, ne samo rečemo da je to pogrešeno, ne? da bi super fajn, da bi bilo to? To bi bilo, super tudi za kažno debato, posila, pa ne vem, da, kak voli, da bi se človek z pač samo, ni v bistvu... Da je to med, blizu življenja, v bistvu, da ni samo ta, ki je poeteralni glas, ampak da v se bistvu posluša literatura na neki način, se izogne tudi kot, kot vse cel in da je tu, ki v neko pomalno, filozofsko uh, sfero. Že. Ja, saj, vse je zato. Krati pričevanje in, in neko... Uh, že, s tem že analiza, v mislom, tveri, mislim, da boče neki ne radi um, refleksije lastnih postopkov. Um, ne potrebuje. Ne smo se v temo kar to dobro, pa hnemo, kar vse, mislim, vse videre, tudi, Uh, Prvo pri tej pesmi pripogledovalka zgodb, za katero so vse Nataša očitno pa so zbrnjali Reza Vuška, ampak uh, če mi vemo, da Reza Uška, pa ne prav toliko stoji to, da je Nataša pripogledovalka zgodb, kronist, da uh, tudi z tega pa se vsega. Ker v bistvu za razliko nevedelj drugih stvari in pač tudi velika vrednost, tudi ta, da preseka um, v bistvu to on. čisto čistost literat, ne, in sem kot ustop. Ker pač je to tamo, če ker v bistvu literatura se znazadreva ras na literatnosti. Ker se s kolonizmom bližej ja vodvino pisi spore. literatura je ali pa mora biti ne? Zec s-, misim da je življen, no, se za ampak pozicija je ista, ne, da widzito, vse je ostalo, literatura, ne. Uh, v bistvu, ti, pač, če je zvok željenja, je zvok željenja. Če je v bistvu, to željenje, kar imamo pačno predstavljati, je tukaj literatura bolj vredna, ker je, je bliže željenja. Mislim, ker na taša je po drugi strani tudi uh, resnična kronistka ljudišne scene. Ne? Mislim, ko je na, ona zbirala napisala v bistvu, skupisu Satjanov 25 let za, za zbornik, ne? kjer je kronistka. Ja, tukaj je pa pa šli na nek način pač, mogoče tega, ta cena enkrat ne bo več taka, Vse literatura je namenjena to s ne. Ni namenjena, da svoje lastne ne, samo, ali to ali. Najlepši,